Prvej línii, prvej línii. Presne tak, vážení poslucháči, príjemný dobrý večer. Začína sa relácia v prvej línii a z Banskobistrického štúdia vás z rádia Slobodný vysielač pozdravuje Boris Koroni. Čo povedať na úvod tej dnešnej relácie? Už hádam toľko, že môj dnešný hosť, ktorého meno ešte chvíľku budem... Má dôvod na radosť. Totiž to ako uvádza, tlačová agentúra Slovenskej republiky ešte v druhej polovici minulého mesiaca prekročil tento známy slovenský spisovateľ hranicu štvrť milióna predaných kníh. K tomuto úspechu mu malo do významnej miery dopomôcť aj to, že vydal najnovší román Kod 7. Rok 2016 je pre tohto autora očividne jedným z najúspešnejších v jeho spisovateľskej kariére. Ku koncu októbra zaznamenal totiž celkový predaj viac ako 200 tisíc kníh vo vydavateľstve Ikar. No a v závere novembra prichádza pre neho ďalšia skvelá správa, už teda spomínaných štvrť milióna prednerných kníh vôbec. Pokiaľ ide o literárnych kritikov, tí o ňom hovoria ako o človeku, ktorý skočil na vlak slovenskej literatúry rovno do lokomotívy, kedy takmer každá jeho kniha má privlastok výnimočnosti a on sám je držiteľom viacerých významných ocenení. Za román Zastavte Dubčeka dostal cenu SCP. Jeho zóna načenia získala cenu čitateľov knižnej revy, kniha roka 2008 a ako doposiaľ jediný slovenský román sa v roku 2011 dostala do finále nemeckej literárnej ceny Johana Gottfrieda Saumeho. Ako prvý slovenský román vyšla v roku 2013 v Indii. Zóna nadšenia je najprekladanejším slovenským románom. Vyšla v Čechách, v Nemecku, Polsku, Ukrajine, v Maďarsku, v Bulharsku, v Indii a dotlač je pripravená najnovšie na vydanie v Rusku a takisto predstavte si v Sýrii. O svojich románoch diskutoval môj dnešný host. V 16 krajinách Titul ako Kód 9, Kód 1 a sezóna podkanov získali platinovú knihu za viac ako 25 tisíc predaných výtlačkov, pričom Kód 9 je jedným z najpredávanejších slovenských románov vôbec, keď sa z neho predalo takmer 52 tisíc kusov. A zda, zda najdiskutovanejšiemu slovenskému románu Kód 1, ktorý autor osobne daroval tibetskému duchovnému vodcovi Dalajlámovi, patrí okrem ceny kniha roka 2014 aj cena top titul Pantarej Award 2014. Hoci by sa po týchto mojich úvodných slovách mohlo zdať, že dnes večer to bude rozhovor o knihách, nie je tomu tak, aj keď úplne to celkom neznamená, že sa tejto téme venovať nebudeme, ale dnes to bude predsa len o čomsi inom, pretože človek, ktorý už v tejto chvíli sedí oproti mne, okrem už spomínaných spisovateľských úspechov, zároveň aj významnou politicko-spoločenskou osobnosťou. Len taký letný pohľad do jeho životopisu prezrádza, že v roku 1976 vstupoval do komunistickej strany Československa, od konca 70. rokov do začiatku 90. rokov pôsobil na ministerstve zahraničných vecí, v 80. rokoch pôsobil na veľvyslanectve v Berlíne, neskôr na veľvyslanectve vo Viedni. Pokiaľ idze jeho politickú kariéru v rokoch 2002 až 2006 bol poslancom Národnej rady za alianciu nového občana, bol takisto podpredsedom výboru pre európsku integráciu, členom výboru pre ochranu, obranu a bezpečnosť a stálej delegácie Národnej rady pri parlamentnom zhromaždení Rady Európy. Ďalej bol takisto členom zahraničného výboru a vedúcim stálej delegácie Národnej rady pri parlamentnom zhromaždení NATO. V roku 2003 sa stal viceprezidentom parlamentného zhromaždenia Rady Európy. O rok NATO pôsobil chvíľu v poslaneckom klube Slovenskej demokratickej a Kresťanskej únie. V tom istom roku bol zvolený v Benátkach, ako vôbec prvý Slovák za viceprezidenta parlamentného zhromaždenia NATO. Toľko teda asi k tej bohatej politickej kariemu, kariére môjho dnešného hostia. K ktorému treba ešte povedať jednu vec. Dnes je tento človek známy nielen teda cez svoje knihy, ale pravidelne o ňom môžete počuť alebo skôr čítať aj na najrôznejších internetových portáloch, na ktorých pôsobí byť taký komentátor aktuálneho politicko-spoločenského diania, najmä teda pokiaľ ide o svetové udalosti. A tento pán, ktorého vám už malú chvíľu predstavím, tvrdí, že bol jedným z tých, ktorí si v 89. mysleli, že štrngajú za slobodu. Dnes hovorí, že to bol omyl, pretože síce cenzory nie sú, ale vymývanie mozgov sa rozvinulo, podľa jeho slov, do absurdných rozmerov. A po nedávnej výhre Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách zase vyhlásil, že analytici a média dostali na frag a to, čo sa udialo v USA, je v podstate porážka mainstreamu. No a Servitku si tento pán nekladie predústaní v prípade európskych politikov. Tvrdí, že v Európe momentálne vládnú najväčší hlúpáci. Dnes mu zo strany mainstreamu prischol privlastok konšpirátor, možno aj preto, že tvrdí, že Putinové vetry sú pre rusofóbov jadrovými výbuchmi. Skrátka a dobre, dovoľte mi vážení poslucháči dnešnej relácii v prvej línii privítať, uh, myslím sa už po tretíkrát, veterí rádia Slobodný vysielač, aj keď prvýkrát v relácii v prvej línii známeho slovenského spisovateľa, bývalého politika, diplomata Jozefa Banáša. Príjemný dobrý večer vám prajem. Dobrý večer, Boris. Tak v tej prvej časti sa tak pekne o mne hovorili, že by sme to to mohli pokazujem. možno aj ukončiť túto reláciu, lebo už... Oba sa, že nič krajšie tu o mne nezasmieje. Som to potom v závere pokazil, ale ešte stále máte šancu to napraviť. No, máte práve šancu to napraviť, lebo táto relácia bude mať dve hodiny. Ja dve verím hodine. teda, že... že... To si aj schrúpnem tu. Ah, mať, no, počkajte ešte, ešte, ešte nerad ste, hopky <laughs> ste nepreskočili, lebo ja verím, že to nebude len diskusia nás dvoch, ale že sa do tejto našej diskusie dnes zapojíte aj vyvážení posluchači. Také tie klasické informácie technického charakteru ešte v úvode tejto relácie poviem. A... Samozrejme, môžete posielať maily na studiozavinačslobodný vysielač.sk, aj keď my sme si dnes s pánom Banašom ešte pred reláciou povedali, že ideálne by dnes večer bolo, keby ste telefonovali. Z toho dôvodu, že on má potom možnosť sa s vami trošku porozprávať, zareagovať, viešte, môžete na to odpovedať. Takže dnes by boli lepšie tie telefonáty, aj keď samozrejme, ak budete posielať maily, tak aj tie čítať budeme. Ak by ste ale mali chuť sa pána Banáša niečo opýtať alebo vyjadriť nejaký názor, možno nesúhlasný, možno súhlasný, je to na vás, môžete nám tento názor zatelefonovať, alebo otázku na číslo 048-381-0101. No a tá tretia cesta, môžete zareagovať je cez našu internetovú stránku, keď kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Toľko teda na úvod z mojej strany. Treba ešte povedať, že táto naša, na, naša dnešná relácia vlastne mohla vzniknúť práve preto, lebo vy ste dnes mali uh, diskusiu s čitateľmi o zvolenie v miestnej knižnice Ľudovita Štúra. Aha, aha. Keď, ta, keď sa táto debata tam skončila, ja som si vás prišiel vyzdvihnúť, doviezol som vás do vysielača a potom vás zase neporušeného vrátim do zvolenia. keď skončí táto relácia. No povedzte mi, ako bolo? Bolo dobre? Teraz mi zišlo na hum, že pokiaľ by ešte chceli, že ľudia nestiehnú a chceli by zajtra so mnou diskutovať, tak zajtra mám besedu o 17. Na, v pobočke knižnice Mikuláša Kovača na Fončorde. O 17. Nie, skôr, a ešte ste skôr o... o, o... A predpoludie som na, univerzite, na tak, univerzite. Tak ja neviem, jak to tam je, že či môžu priznoť. Zajtra máte sa zriat, no, môžu, Zajtra mám teda. 10.40, som na univerzite Matea Bela na fakulte na katedre medzinárodných vzťahov a tak Takže tak politológia medzinárodných tak vzťahov. Takže tam väčšinou študenti a potom neskôr... Potom popoludne už tak. ako chce, No a ako bolo dnes? Bolo ľudí, bolo... Viete, čo bolo to neskutočné? Na balkóne ľudia stáli. Teším sa z toho. Ja som bol asi po štvoročné prestáky o zvolenie. Bol som tam teraz v lete a to bola taká špeciálna literárna akcia, kde sme mali také limitované časy, ale teraz to bolo veľmi dobre. Skoro dve hodiny sme debatovali O, o politike až tak veľmi nie, najmä od tej mojej noveknie, uh -huh. od 7, z prosteťa ale prakticky, že to tak prešli všetko. No a musím povedať, že to tak pozorujem, že v ostatnom čase, to bola mimochodom moja 95. beseda tento rok. No vy máte 100 na tento 100, rok. 100, ešte ma 5 čaká, no. Ja som sa chcel spýtať, ako sa to dodá stíhať. Vy to máte na svojej stránke napísané, že 100... 100 besied za rok 2016. Tak. To so som to počítal tu s kolegami, to vychádza na priemerne dve besedy do týždňa. Ale dobre, však dve besedy do týždňa, to si niekto povede to nič moc, Ale do toho písať knihy, do toho písať komentáre, teraz chodíte na nejaké akcie, sem tam do médií. Ako sa to dá všetko stihnúť? Viete čo, dostávam často otázku podobnú, že ako to stíham. Ja si myslím, že tak ako v každej profesii, keď človek chce niečo dokázať, musí mať vysokú mieru seba disciplíny. Mm. A ja mám také špecifikum, že ja zvyčajne píšem skoro ráno. Ja to rozprávam v médiách, nech si najmä mladí ľudia z toho možno aj nejaký príklad vezmu. Isté mi dáte zápravdu, že keď človek píše večer, pracuje, keď pracujete večer, tak po tých celodenných vnemoch rozruchoch, lebo však zažijete toho veľa tak už sa nedokážete tak sústrediť. Ale ráno, keď človek vstane, ja vstávam každý ráno o pol piatej, podotýkam, nikdy nevstávam na budík, ja hovorím, že ja vstávam na nadšenie. Ja s radosťou píšem, naozaj. Ja sa britom netrápim, ako niektorí nositeľa literárnych cien, ktorí myslia, že dobrá knia sa len v utrpení. Ja sa na to teším, Ráno vstanem, keď, keď sa všetko otvára, energie sa otvárajú, všetko sa otvára, čiže vtedy aj vy ste viac prístupní aj tomu, čo, čo z okolo, okolia, z kozmu, z kozmu prichádza tak ďalej. Pravda je, že už mám svoj vek, že občas, keď ráno vstane, tak zabudnem, že načas som vstal, tak si dám studenú sprchu a potom si spomeniem, až spísať. A... Čiže no. stíhať to viete. No. Stíham to, ale udržen sa v kondičke. tak Samozrejme, to máte pravdu, že takéto šialenstvo 150 za rok, to je najväčšie literárne túrené vôbec v histórii slovenskej literatúry. Uh -huh. To mi už nikto nevezme. Šnúra teda celoročná. Na to musíte mať aj kondičku. No, čiže ja sa udržujem v kondičke. No a vy ste, uh -huh. až to aj z toho môjho úvodu jednoznačné, teda patríte do, toho, do tej top uh, spisovateľskej elity, myslím medzi, hádam takže medzi troch. Neviem, Aj, tak je, ja, sa ťažko dá počítať. No, tak, lebo... Len tak, že vychádzam z toho, že teda, kde prídete, tam je tá sála vypredaná. Alebo teda, tak vypredaná, že to... chodí čoraz viac ľudí no. naozaj, že už sa tie moje besedy presúvajú vlastne pravidelne z priestorov knižnic do, do, do, do kultúrnych centier do kinosal. Tak Zvolenská knižica má veľkú výhodu, že oni majú jednu obrovskú sálu v dispozícii, čo bolo... Ako dobré, no. no, spomenuli ste ešte chvíľu, keď sa budeme baviť o knihách, lebo potom prejdeme k iné skôr tým politickým mm. veciam, aj keď ja viem, že vy ste kde si písali, že ste už nešťastní z tých všetkých politických vecí. Že <laughs> a to uberáme trošku tak, akože Viete, čo ja vám vážne hovorím, že, lebo platí, že to, čo kritizujete, to posilňujete. Proti Nej. čomu bojujete, to posilňujete. A tá politika je, tam sú negatívne energie, či chcete, či nechcete. Ja to hovorím úsmevne, že keď idem okolo Národnej rady a o tom šlápem na plyn, aby som rýchlejšie prešiel. <laughs> Tak som tam 4 roky sedel, nie že tam je len negatívne, ale je tam sama pretvárka, zákulisy a tak ďalej. Čiže... No a čo máme sa tvariť, že to neexistuje? Že, ale šakár, pomenovať? Šakár. Viete, negatíva, ktoré sa dejú, treba pomenovať a zvlášť, keď človek ako vy povie to, čo možno niektorí ľudia si aj myslí, ale nevedia to povedzme tak vyjadriť, ako to poviete vy. Takže to, to považujem za dôležité. No ale čo som sa povedať, ešte k tým knihám padlo tú slovičko Bután. keď ste boli u nás, myslím, prvýkrát v rádiu, tak to bolo práve v čase, keď ste sa chystali na tú mm, cestu do môže, Butánu. Butány je zároveň aj krajina, ktorá bola inšpiráciou práve pre ano, napísanie knihy kód 7. 7 je. No čo vám ten Butány... No, no, to je čo? práve tá krajina. Ja chodím na tieto, do týchto východných, povedal by som, myšlienkových prostredí, nechcem povedať religióznych, lebo však buddhism nie není religia, to je hľadanie cesty, ako žiť na tomto svete dobré a Ale ja tam chodím vyvažovať tú našu materialisticko-konzumnú životnú cestu ich duchovnými hodnotami. Bol som tam niekoľkokrát, nie je nejako dlho, aj v Butáne som bol iba, myslím, že 8 dní. Ale Bután ma upútal, pretože to je jediné buddhistické kráľovstvo na svete a je to najmä jediná krajina na svete vôbec, ktorá nemá tú zničujúcu doktrínu neustáleho rastu hrubého národného produktu, uh -huh. ale majú oficiálnu štáktnú doktrínu hrubé národné šťastie. To známe, a to sa dá aj kvantifikovať samozrejme. Čiže to je príklad, ktorý môže byť a mal by byť, a v podstate celkom isté bude, ja to v tom románe pod 7 rozoberám, ako jediný možný príklad ďalšieho rozvoja sveta. Pretože keď my pôjdeme touto neustále zničujúco cestou. Prírodné zdroje sú už prakticky vyčerpané. Ľudia sú vlastne už dneska považovaní len za producentov a konzumentov. My už nie sme ľudia, my sme tu na to, aby sme makali, aby sme konzumovali a produkovali nových makačov a nových konzumentov. Čiže my nie sme šťastní. My sme orientovaní v našej materialisticko-konzumnej civilizácii dostredivo, smerom k sebe. Brať, brať, brať. Máte si, máte v kníhkupectvách e, horomadu tzv. motivačnej hey, literatúry, hey, ktorá ale všetky tie knihy hovoria o tom, ako byť bohatší, rýchlejší, slávnejší a tak ďalej. Úspešnejší najmä. No len, že oni nechcú byť bohatí a neviem, že by sa nechceli mať lepšie, ako sa majú. Oni sa zle majú, ale z nášho materialistického pohľadu sú chudobní. Hm. Ale oni chcú byť šťastní. A ja si myslím, že svet prichádza na končí vek e, rýb a začína vek vodnara, končí vek materie, začína vek duchovná. Svet prichádza na tú hranicu, kde jednoducho už ľudia sú z toho unavení. To všetci cítime, že už nás to ani nebaví pomaly sledovať. Všetci stále len pred, pretekáme, súťažíme, všetci chceme byť lepší ako tí druzí, a pritom jediný zmysel našich životov je, aby sme každý deň boli lepší ako sme boli včera, aby sme posucholaktovali po, seba samého. No a butan ide toto často. No vravíte, že svet stojí pred takou ako by nov, novou, nejakou veľkou zmenou. Ja som tú reláciu aj dnes nazval, to som dal taký názov, že svet pred veľkým otáznikom, ako že niečo sa mení, nejaká paradigma napadá, ne, možno nová áno, vzniká. O tom sa teda, teraz veľa hovorí, o tom sa kon skoncov budeme baviť aj my. Ale s tým sa ma prekvapili, že teda hrubé, akože, hrube. národné šťastie. Národné šťastie. Lebo tak je to, ekonom by vám povedal hm. tu v tejto našej západnej civilizácii, že my náš rozvoj rátame podľa HDP, hrubého domáceho áno. produktu. A čím je HDP vyššie, tým áno. sa ľuďom viacej darí. Ergo tým sú spokojnejší, lebo si viac toho môžu no, dopriať. No vidíte, a teraz ste viac... sám povedali, že aká je to veľká lož. No. Aká je to veľká lož lebo dobre, pán Boris. Každý rok tu hovoria títo chlapci z Národnej banky a títo všetci prognostici, že zhruba raz HDP hovoríme len o Slovensku, je okolo 2,5%. to mám dosť dobre v hlave, ja som im ekonom. To znamená, že za 10 rokov by sa mala životná úroveň každého občana tejto krajiny zvýšiť o štvrtinu. No Hovorím logicky. No. Máte pocit, že to tak je? Celkom iste to tak nie je, skôr naopak. Všaký, ja. To znamená, že treba si položiť otázku, na čo my vlastne neustále musíme rásť. Na čo musíme mať tieto rasty? No, Odpovede je jednoduchá. Aby mal štát za čo splácať úroky a istiny bankám, ktoré nám samozrejme s radosťou vždy požičajú. Hm? O tom toto je. Proste my makáme na úroky. Hm? My nemakáme na to, aby sme si zlepšili úroveň. Čiže preto nás potrebujú mať bankové korporácie zadlžené. Takže tamto je, tamto máte jednoduché. A jednoducho ten človek už si hovorí a už to má plné zuby. ak to už je svetový trend, že ľudia odchádzajú jednoducho z miest, už si peniaze nepožičavajú, kúpi si 4 ovce, ide s kamarátmi niekde na lúku a radšej chová ovce, pestuje tam pre, nich, pre ne krmivo a chce byť šťastný. A takýto život žijú ľudia v Butáne. Mm. Oni to šťastie nehľadajú, oni ho žijú. Čo je tam ešte dôležité, kľúčové na tejto krajine? Že to je podľa môjho názoru, čo sa mi tak zdá, jediná krajina na svete, kde ryba hlavy nesmrdí, ryba. ale vonia. Tam majú kráľovská rodina, kráľovská, rodina, kráľovská dynastie Vangčukovcov, ktorú ľudia doslova zbožňujú. A ten král, tam sa hovorí, že není butánca, ktorý by sa osobne s kráľom nepoznal. Je 700 tisíc. A ten král naozaj vodu káže, aj vodu pije. Žije skromne, má takú, býva v takom, oni hovoria tomu kráľovská chatka a tak ďalej. Čiže to je zase o tej morálke tých elit. Keď on král proste samozrejme, že má autoritu, rešpekt a že má aj náležité bohatstvo, lebo je král prirodzene. Ale mimochodom je to mladý človek, má 37 rokov, jeho manželka kráľovna džetcumpe, má 27 rokov, čiže v Butáne vládnu mladí ľudia. Predstavte si, že jeho otec tento rok teda v Lani slavil 60 tak sa vzdal pozície kráľa v prospech svojho syna ako 47 ročný povie, že on už je do starý, že niekto mladý preberu. Takže to je buta. Ja si myslím, sa, že my poviete niekto takého pána v 70ke. Nie, že je, to sú mladí ľudia. Čo? 37 ročný. Tak majú kráľa. Tak. Musím povedať, že fyzicky veľmi pekný ľudia sú obaja. No ke keď hovoríte ešte jednu vec, a potom tu máme jeden mail od Zuzany, tak pójdeme na ne. jednu vec, keď ste povedali, že my takoby stojíme proti tou zmenou, práve preto, lebo ten raz rast drastuje neudržateľnými neúsaz droje. No to mi povedzte vy. Ste sám priznali, že ste ekonomia Nad týmto Dumám už, už roky a nepoznám tú odpoveď. Ako Vzrieť títo zvár. ekonómovia hm. rozmýšľajú, že oni vedia s absolútnou istotou, že tie zdroje, z ktorých my teraz žijeme Aj. a celú tú ekonomiku proste držia nad vodou len tie zdroje. Aj. A tá ekonomika je, je vlastne nastavená západná ako? No tak, že ten stroj musí neustále spotrebovať, spotrebovať, spotrebovať a, to, a dokonca stále viac a viac, aby sa to točilo rýchlejšie. Že je plundrovať, plundrovať, Presne, to A teraz treba. mi povedzte, ako tí ekonómovia rozmýšľajú? Oni žijú v predstave, že tie zdroje sú ne, nevyčerpateľné, alebo vedia, že sú vyčerpateľné, ale sa teraz s tým nezaoberajú. Ako rozmýšľajú títo no. ľudia, ktorí obhajujú tento neskutočný konzum, tento neskutočný plundrizmus, ako hovoríte, čo, ako oni, Hej, a keď sa vlávite, ako oni... Takto to, medzi, ekonomami, to, medzi ekonomami, podobne ako medzi politikmi, ako medzi novinármi, sú ľudia, ktorí rozmýšľajú, ktorí um, cítia zodpovednosť voči krajine, voči štátu, voči zemi. A sú ľudia, ktorí sú oportunisti a im to jedno, aby sa mali momentálne dobre a im úplne jedno, čo ich deti, čo ich vnúci. Hej. čiže sa pridávajú na stranu tých mocných, ktorí týmto svetom to manipulujú aj vládnu ale máte aj ekonómov, napríklad nositeľ Nobelovej ceny za ekonómy profesor Stiglitz, američan americký profesor Geoffrey Sachs to sú ľudia, ktorí výrazne podporujú zasadzujú sa za ten butánsky model preto majú aj tí ekonómoja ktorí podporujú tento nezmyselný neustály rast, však vám sa dobre gazduje, keď ešte máte zdroje No ale myslíte na to, že čo bude v budúcnosti? V Butáne majú aj, pokiaľ viem, aj zásoby zlata, ešte sa ich nedotkli, bo povedali si, že necháme budúcim generáciám. Hm. Títo rozmýšľajú. To znamená, že títo ľudia sú nezodpovední. Keď mne niekto v televízii neustále rozpráva túto mantru dokola, dokola, politik, ekonom, musíme rásť. Viete, čo je fascinujúce? Ešte som nevidel žiadneho redaktora, Novinára v televízii, v rozhlase, nepočul som, že keď mal na návšteve nejakého politika, aby sa ho spýtal, povedzte pán minister, povedzte pán, ja neviem, profesor, na ktoré anciáša musíme stále rásť? No jednak, Nikto sa to nepýta. Ale hlavne, to je nelogické, nereálne, to sa nedá. Samozrejme, že, sa že, že to nedá. To je neuveriteľné. Že oni žijú v predstave, ako by sa to dalo, ale to sa nedá. No, Dobre, ale musíte brať do úvahy že v samotných týchto rastových ukazovateľov je kopa podvodu, lebo do toho sa e, d, d, d, d, teda úroky z dividenda, šľadké služby a tak ďalej, čo vlastne sa, to sú nie veci, ktoré sa len produkujú. Hej, ale ale nominálne, nominálne jednoducho vy nemôžete... Logicky, keď sa nad tým zamyslíte, tak zdroje zeme sú limitované. No preto nastávajú konflikty, preto je teraz taký tlak napríklad podme na Rusko, že všetci chcú zhorabovať Rusko, lebo Rusko ešte má relatívne, keďže je to obrovská zem, majú tam prakticky všetky súroviny a je ich relatívne málo. Hej? No tak komu sa dá zorovať? Čiže expan, expanzívny, ex, exten, aby som extenzívny rozvoj môžete zabezpečiť len tam, že budete extenzívni. To znamená, zobereme tomu, kto má. A ako to zoberete? No tak musíte mať väčšiu pištol. To je celé. Hm. A potom máte konflikty a tak ďalej. Lenže, ako som povedal, končivé grip, viete, tí ľudia, ktorí myslia materiálne alebo len materiálne, a necítia aj to duchovno, nevnímajú duchovno. Ty absolútne netušia, čo sa deje. Práve preto by vám nejaký teraz kolega ekonom povedal takúto vec. Budem teraz chvíľu, advokát diabla. Mm. Počujete, pán Banáš. Vy máte pravdu. Vy ste prišli z Butánu, videli ste to, ako funguje, ľudia sú spokojní. U nás to nefunguje. Máte pravdu. Tu sa míňa zdroje, zdroje. Nedá sa to do nekonečná, ale... Poveďte mi, ako tu chcete týchto ľudí zmeniť. Tu každý jeden za tie roky, čo sme tu tlačili túto mantru im do hlavy, Áno. tak sa ľudia, no čo sprenujú? No zvykli si na hedonizmus? Áno. Zvykli si na míňanie? Čo teraz? Poveďte mi, vy, čo mi teraz chcete povedať? Ako, ako to chcete zmeniť? Ako chcete týmto ľuďom povedať? Dosť? do tohto míňania bezbrehého, dosť tohto užívania, nebudete mať každý e, rok dva nové telefóny, nebudete si kúpovať nové autá, lebo proste je tu doba, že Aj. koniec. Ako to týmto ľuďom chcete povedať? Veď sa vám vzbúria. Veď tí ľudia sú tak nastavení na konzum, že sa vám zajtra vzbúria, keď im niečo zoberiete. Vy ste, to je naprosto logické, čo ste povedali, ľudí nemôžete zmeniť, prepačte, zne to hrozne, čo poviem, ale dobrý, dobrom zmeníte len tých, ktorí majú duchovné hodnoty. Opakujem. Tí, ktorí majú duchovné hodnoty, tí rozmýšľajú. Toto je čiste zmaterializovaný svet, presne ste povedali, tá mantra od rána do večera, reklama, televízia, cirkvi, politici, noviny, všetci len nás do konzumu. Dokon sa prepačte, už mi jedna pani povedala na a recesisticky, že to je strašne tak. Ja si chcem v televízii pozrieť reklamu, oni mi do toho napchajú nejaké filmy. Hej, Čiže tam už hej, žijeme. Nedá hej, hej. sa to zmeniť nejako len, keď dojde nejaké, ťažké časy. A teraz si zoberte. Máte napr ja mám veľmi dobré kontakty v Nemecku, dlho som s nimi žil. Tito, tieto národy, Nemci, Francúzi, oni sú už tak spohodlneli, že oni už vlastne náročnejšie, fyzicky náročné roboty robiť nebudú. Oni radšej prejdú na islám, to vám tu hovorím zodpovedne, lebo tých islamistí, keď tam budú chodiť moslimovia tak oni radšej na to prejdu, len aby, aby nemuseli robiť. Čak to už dneska tam začína. Tu máte odpoveď, čo nás zmení. My sa bojíme, všetci sa trepujú trasu od strachu, že Európa sa islamizuje a ja sa pýtam, prečo sa Európa islamizuje? Preto, že viera moslimov je taká silná, alebo viera nás kresťanov je taká slabá. Ja sa pýtam, prečo majú moslimovia, moslimská rodina 6-7 detí, žiadne auto, a prečo má kresťanská rodina jedno detsko a dve, tri auta? A vy ste to už odpovedali. On sa svojho pohodľa nezbaví. Toto sa stalo v Etiópii, bol cisár Haile selasie, ten vyťahol životnú úroveň obrazne pohoda na dva krajce chleba, a potom bolo treba pritiaľnúť opasky, tak jeden krajec ich vzal a oni ho dali dole sa zbúrli no. proti císarovi. Čiže ľudí donúti k zmene spôsobu vymyslať nejaká kataklizma. Je mi to veľmi luto. Tí ľudia, ktorí, viete, každý si je sám strojcom svojho šťastia. Teraz v Osete prebieha, píšem to v kóde 7, boj dobra a boj zlá. Vždy to tak bolo, vždy to tak bude, lebo musí byť všetko v rovnováhe. Aj dobro, aj zlo musia byť v rovnováhe, inak systém spadne. Lenže každý z nás, každý jednotlivec má možnosť vybrať si, či bude stať na strane dobra, alebo stať na strane zla. Keď sa rozhodnú Francúzi alebo Nemci, že ja chcem mať svoju 1400 eur mesačne penziu, a keď, ja nebudem, a keď si poviem, že ja smeti vyvážať, nebudem. A ja nebudem robiť vo fabrike, nech to robí za mňa niekto iný. Tak to budú robiť za nich niektorí iní ale potom musí Nemec počítať s tým, že budem, budem musieť urobiť sakramenské ústupky po svojom spôsobe života, myslenia a tak ďalej. No my si tu dlhú dobu láme hlavu, ako v, tom, v tomto rádiu s hostiami, ktorí sem chodia, hlavu nad tým, prečo urobil Angela to, čo urobila, myslím Merkelová, prečo tá pozvánka pre je, je, moslimov, že teda poďte do Európy, ste tu vítaní a tak ďalej, prečo to jej výršafendás a tieto veci. A vy vlastne vravíte, že máte na to odpovede. Odpoveďou je to, že preto ich sem pozvala, lebo, lebo sa nie nechce robiť. Lebo sa im, lebo, štýlu, lebo sa im majú? nechce robiť. A teda rátajú s tým, že budú robiť za nich moslimovia? Pozrite že, sa, že presne ne? ste to povedali, to, to však ja som Angle to aj napísal v dopise. Keď si, keď Angela Merkelová tvrdí, že musia mať moslimov, teda imigrantov, aby som bol presný, pretože im chýba pracovná sila. To je lož, jak vyšitá, pretože máte v Európe v tejto chvíli 25 miliónov disponibilnej pracovnej sily Čecho, Slováko, Ukrajincov však si zrátane nezamestnosť v týchto krajinách, ktorí sú všetci, majú kresťanský pôd, či už je taká alebo onaká denominácia, sú v našej kultúre, vedia relatívne slušne jazyky, tak sa pýtam Angeli, prečo nezobere týchto Uh, no, tak poviem no. Angela. Angela by tu sedela a poviem vám, pán Banáže, neviem, zkade vyberiete, že ja som ich sem volala kvôli pracovným veciam. Ja som ich sem, viete prečo brala, no. Lebo ich zachraňujem v krajinách, v ktorých sa bojuje. Mne záleží na tom, aby tí ľudia nezomierali duchne. A jednoducho to sú všetko ľudia, ktorí utekajú zo svojich krajín. Aha. Bojuje sa v Iraku, bojuje sa v Sýrii, v Afrike to nie je o nič lepšie. Tam sú proste sektárske bytky a vojny a neviem čo. Čiže, čiže no prečo som im otvorila náruč? Viete, my, vy tomu možno nerozumiete na Slovensku, ale my v Nemecku. Už sme mm. vás tak raz zachraňovali. Vás na Slovensku, vás v Československu, keď ste emigrovali. A teraz takto isto zachraňujeme ľudí z blízkeho východu, ktorí utekajú pred vojnou. No samozrejme, však to je... Viete, tak Nemci to je špecifikum, lebo Nemci. Nemcov neustále limituje. Ten, ten zničujúci Schultgefühl, ten pocit viny. Ja mám, ako vravím, ja poznám Nemcov, som 13 rokov robil s Nemcami. Zásovciku mm. s, s východnými, 7,5 roka v Hamburgu, teda v Remsve Hamburg. Čiže Nemecku povahu poznám. Mm. On to nahlas ani jeden nepovie. Nahlas, oni sú solidárne, ako hovorí Angela, musíme pomáhať, lebo my Nemci sme zavinili, ja neviem čo. Ale pripieva vám povie, ako ich to frustruje a ničí a štve, že im stále vyhádzujú na oči druhú svetú vojnu a Hitler a tak ďalej. Čiže oni nie sú z úprimnej duše solidárni. Oni majú len ten pocit viny. Hej? Pričom ja hovorím nemcom, keď sa vy zbavíte pocitu viny, tak sa celá Európa posunie. Pretože kľúčovým štátom Európy je Nemecko. A kto drží, prepačte nechcem pože expresívne výrazy, kto vydiera, Nemecko vydiera celú Európu. Na, vašu, na začiatok, čo ste povedali vo vašej otázke, že záchraňujem ľudí z týchto regiónov. no tak potom je logická prvá otázka, kto tie vojny tam vyvoláva. Výborne. Ste A to pani spýtale. Merkelová nehovorí. No, vy, vy ste sa výborne spýtali zase. To je otázka, ktorú iba ja, tak nepodstatný človek, no. drobný, malý, si kladem už asi tri roky, že tak vidíme tu nejaké hordy migrantov. Dobre, však Dobre, verme, že naozaj utekajú pred vojnou. Ja teraz budem hrať tú hru, že naozaj to nie sú migranti ekonomicky, že naozaj utekajú pred konfliktmi. A pýtam sa sám seba, dávam si tú otázku, dávam ju hosťom, nikto mi nevie odpovedať. Keď utekajú pred vojnou, tak to znamená, že utekajú z krajiny, kde sa bojuje. A teraz, logicky, keď to chceme teda zastaviť, tú migráciu, prečo nikto nehovorí o tom, aby sa skončila vojna, kde... Sa tých, ktorá sa v tých krajinách vedie. A ja ešte ďalej to doplním. Prečo nikto náhlas nepovie, že tieto blízko východné krajiny proste, uh, zničili, zlikvidovali a mier tam rozvrátili Spojené štáty americké? A prečo konečne už nikto náhlas nezakričí, že Spojené štáty musíte prestať s týmto vaším plundrovaním týchto blízkovýchodných blízko krajín. Musíte skončiť s touto vašou politikou, pretože na to doplácame my tu v Európe. Ja počúvam všetko možné. Ja počúvam o tom, že plot stavať, Počúvate, nestavať. Počúvam, čistý konšpirátor to, čo tu to ale, ale, ale viete, že, teda tá moja otázka, že preboha živého, <laughs> máme, tu, máme tu migrantov, ktorí utekajú pred vojnou, tak prečo do čerta nikto nezakričí, že musíme tú vojnu skončiť? Viete čo, to je úžasné... Ja som používal ten príklad, už to bolo mnohokrát opakované, ale znovu použijem. Aj v tom liste Merkelovej som napísal, že je už. lebo vy ste použili v úvode relácie, že ja som povedal, že v Európe vládnu hlúpaci. Nie je to presne vládnu oportunisti, oni, nie sú hlú, oni sú oportunisti. Ja som tam napísal, keď vám niekto deraví vaňu, urobí vám deru do vane, tak každý, teraz na Margot, tých kvót, s čím prišli, hmm. tak každý normálny človek prvé, čo spraví, tak zapcháva dieru vo vane. A títo trúlovia, bruselskí, aj berlínsky, tak začali riešiť, ako budeme rozdeľovať tú vodu, čo z tej vane vyteká. No. Ale nie je dieru zaplatať. Ale... Nie zaplata dieru, hej, hej. ale čo s tou vodou? A teraz to robia cirku za kvóty a tak ďalej. Mimochodom, tento termín sa už chytil, už ho použil aj Orbán, ale to už dávnejšie, že treba zaplatať najprv dieru a potom, a nie rozdielovať, že vodu, ktorá uniká. Čiže povedzte politikovi, ktorí prichádza s tézou, musíme byť solidárni, musíme tú vytekajúcu vodu solidárne rozdielovať, ktorý povie, ale dieru necháme tak. No tak je, blbec, prepáčte, tak je to blbec, prepačte, tak je to hlupák. Čiže pani Merkelova je to, čo som povedal, pretože pani Merkelova jednoducho toto rieši. Tento, nechcem povedať, tento Junkerči, ak sa volá ten, čo tam furt piet v tom Bruseli. Keby Putin tak pil, tak, tak už ho majú na palete každý deň. Čiže toto sú ľudia, ktorí sú tak oportunisti. A teraz ešte nám chcú presvedčiť, že nie sme solidárni. Ale tu je jeden druhý faktor. Mne ide vidieť z knia v Sýrii. Čiže sa bavím aj s ľuďmi, ktorí žijú v Sýrii, prekladateľ, vydavateľ a tak ďalej. Viete, čo tí ľudia hovoria? Oni nám berú najkvalitnejších ľudí, mm -hmm. Ako si dovoluje pani Merkelová, ako si dovoluje Juncker a všetci títo zlodeji ľudí, to sú zlodeji ľudí, bradím najkvalitnejších ľudí. Keď skončí vojna v Syrii, tak kto bude tú krajinu dávať do poriadku? Ona hovorí, že my potrebujeme inteligentné pracovné sily. A čo Syria, čo Líbia, čo ďalšie krajiny, Irak, tie nepotrebujú mať vzdelaných ľudí? Však to je arogancia neskutočná. Na toto naše médiá, na toto mainstream, toto obchádzajú. To pre nich nie je téma. Je záchrana týchto ľudí, ale kto bude tú krajinu... Kto bude tú krajinu riadiť ne, a manažovať? to ich nezaujíma. My hej. ju vykradneme. No a ešte, my páči, tá, tá diera A ešte prepáčte, druhý moment to sú vojny, ale druhý moment je bývalé kolónie. Viete, ja vždy hovorím a vo všetkých mojich knihách píšem, základ existencie a fungovania každého systému je rovnováha. Čiže zákon, čo dáš, to sa ti vráti. Nič iné neplatí. Čo dáš, to sa ti vráti z hľadiska priestorového, časového. To znamená, keď mne dneska povie politik X, a to oni rozprávajú títo trpáci stále, že musíme pomôcť rozvojovým krajinám, aby nám toľko neut aby sem neutekali, aby tí ľudia odtiaľ neutekali. Ja hovorím, najlepšie im pomôžeme, keď ich nebudeme rabovať a keď tam nebudeme kradnúť. Čiže oni kradli 200-300 rokov Prepačte, nemám na to iný termín Rabovali tie krajiny sa tak Čo si myslíte, že Angličania, Francúzi Holandiania, Taliani, Španieli Portugalii sú lepšie a múdrejšie ako my Choďte do Toleda Tam máte trojmetrovú sochu Krista ktorú nakradli zo zlata mm. ktorú nakradli Indianolov tam 20 miliónov vyzabijali No proste to orabovali A dneska sa čudujú, že sa im to vracia Hmm. A navyše, čo je neférové, prepáčte, ja som solidárny, ale prečo by som ja mal byť solidárny so zlodejmi? Je to krúte, čo hovorím, ale je to presne Aj, takto. Viete, ale, viete, to je jedna z vecí, ktorú podľa mňa bude treba riešiť v dohľadnej dobe a asi, hmm. asi s tým Trumpom hádam, to príde, že nebudeme sa musieť konečne už za to, že prepáčte, ja nemám lepší výraz pre slovo klamári. Nie. Klamár je klamár. Zlodej je zlodej. My sme tu podľahli tým, tým uspávajúcim slovám politickej korektnosti. Kedy nikto presne nevedel presne vlastne o čom sa bavíme, len bolo treba byť siloumoczo politicky korektný a nemôžete krajiny nazvať zlodejmi a klamármi, ktorí vyrabovali cudzie štáty. To je politicky nekorektné, to sa nehodí, to nemôžete takto hovoriť. Tak aj ano, keď poviete pravdu, keď poviete, že zlodejí, tak ste konšpirátor, ste putinovec, ste rusofil, a čo všetko, čo je jasné. som sa ešte za tú Vaňu Djeravu Podľa vás oni len nevedia, že treba tú Djeru zapchať, alebo to Vedia, ale proste sa to boja povedať, lebo to nemôžu povedať, že tá diera je problém. Pýtam sa na tie vojny, lebo to je vlastne Boris, to, počúvať. že treba zastaviť vojnu, pán Banáš. Vojnu no. treba zastaviť a treba pomenovať konečne nahlas toho, kto tie vojny vyvoláva. No. Prečo toho nie sú schopní? Boja sa? No sú, lebo to nevedia, sú, že je problém? Počúť, ja som fungoval v Rade Európy v parlamentnom zhromažení NATO. No. Píšem v románe Zóna nadšenia, ako to tam funguje. A keďže som bol diplomat za starého režimu, bol som vo východnom Nemecku, lebo na západ ma nepustili. Ja som, čo píšu aj noviny, že bána si chodil za sociku po svete a zarábal. Ja som nebol ani 5 minút za starého režimu na západe. Nepustili ma aj. Ja som bol na západe ako až po páde režimu v Rakúsku. Za starého režimu, keď sme ja mal mali diplomatickú poradu vo východnom Berlíne, tak zvyčajne nemusel to ani viesť sovietský diplomat, no ale brali sme to tak, že sovietský súdruh proste tam je taký určujúci. Čiže bola diskúzia k problému X a potom sa hlasovalo a všetci mi sa tak po očku pozerali na sovietského diplomata, ako bude hlasovať a všetci sme hlasovali podľa neho. mal Každý chcel mať cvetý pokoj. Ej. Teraz to v parlamentu zhromaždení je úplne to isté. Vám zodpovedne hovorím, bol som tam na desiatkách hlasovaní, však som bol viceprezident toto zhromaždenia s výnimkou francúzov. Jediní francúzi si občas trúfli hlasovať inak ako američani. Inak všetci do jedného. Všetci do jedného. Keď sa po debate zhrnulo, tak pozerali, ako bude hlasovať americký Poslanec kongresmana hlasovali ako on. Hej. Čiže to je naprosto to isté. Čiže, čiže, čiže nič nezmenilo. Čiže prosím, sa pekne, samozrejme sa vymenil. Čiže tu chcem ja povedať. Tuto, keď sa hovorí, použia skrátka to. hej, North Atlantic Treaty Organization, vznešený názov, to je chimera, to neexistuje. To sú Spojené štáty americké a všetci ostatní sú nosiči teplej vody. Srandisti. Ty sú len na to tam, aby sa vytváral dojem, že to je nejaké kolektívne rozhodnutie. Hmm. A ešte je tu rozdiel. Za, za Varšavskej zmluvy, keď Sovjetský sves bol vedúca vojenská politická sila Varšavskej zmluvy, tak keď sovietský napochodoval do Afganistanu, tak neťahal žiadného svojho spojenca, aby tam s ním išiel. To je jasný fakt. Keď napochodovali Američania, tak tam spojenci išli, aby vznikal dojem, no ukážte mi jedného spojenca, ktorý by si bol trúfol <hým> poda, že my nejdeme do Afganistanu. Dobre, teraz by vám zase kritik otrepal ohľavu o 68., a ako si sem sovieti pozvali spojencov, aby napadli Československo? Ale však, samozrejme, však, počúvate, veď, ja som posledný, ktorý bude obahovať prúsery sovietského sviezu a prúterý prúsery Putina. My sa teraz bavíme o téme NATO, tak ja vám môžem môj názor na NATO. Keď sa budeme baviť o 68., tak vám poviem, čo si o tom myslím, samozrejme, však. to je jasné. No, čiže týmto pádom, čo ste povedali ohľadom toho hlasovania NATO, tak... Tu nemôžeme čakať nejakú zmenu. Že, lebo, lebo viete, čakal by som za normálnych okolností, že dobre, ale keď už na to Európa začína doplácať, keď už my sami vidíme, že nám to robí zlobu, tí imigranti, tak by som čakal, že niektorí politici, proste napriek tomu, že tam na tých zasadnotených to pozerajú potom, neviem, Američanovi, ako bude lazvať, že sa zbúria. Počúvajte, že sa, že sa vy by ste zbúria. sa búrili za 7,5 tisíca eur mesačne, čo má poslanec s má 26 tisíc, reálny priemesač. Vy by ste sa búrili za 26 tisíc mesačne? A im s Európou? Je ale veď neznamenie? on chce mať svoj život, svoj komfort. Čo sa mu bude trapiť s Európou? Vy ste už videli nejakého politika, ktorého zaujíma osud jeho národa? To kde ste? Boli takí Posledný, podľa mňa bol Willy Brandt, pred ním možno Adenauer. Ukažte mi dneska politika, ktorý mu naozaj leží, tak samozrejme, že sú tu tí politici, aby som teraz nebol nejaký neferový. Ale, nejaký jasne, je, dobré, ale každý ne. primárne myslí na svojich hoseni. Tak ja keby, počujete, ja vám tu hovorím, ja keď mám besedu, mám tam 100 ľudia a ľudia nadávajú na politikov, že aký sú a tak ďalej, čo je tiež neférové, lebo tiež trebujeme, že v tej politike nie sú len zlí ľudia, negatívni a podvodníci. Hm. Ale ja ľuďom hovorím, tu na nás je 100 priatelia. Keby teraz ste všetci, všetci 100 by sa vás dostalo do Národnej rady. Tak vám garantujem, že 98 z vás sa o mesiac začne správať tak, ako ich predchodcovia. Hm. Prečože politika má isté pravidlá, to vás alebo sa prispôsobíte, to je vír. A vás no, to vcucne, to alebo vás to vyvrne. Mm -hmm. Hej. Čiže vy si poviete, to už je o veľkých peniazoch. A vy máte slávu, vy máte imunitu. Však dojde politik, prepačte z dediny X, do Bratislavy, však on je v dedine X čestný občan dediny, lebo však on je poslanec. Mm -hmm. A teraz si predstavte, že vy prídete z Malej Bratislavy a mne sa to stalo. Mňa vítali v niektorých rane ako viceprezidenta parlamentu na to, doslova na čiernom koberci. Keby som bol liešitný a tak tomu podláhnem, tak si mne to je úplne jedno, čo si o mne doma myslia. Má svoje peniaze, svoju slávu. No ale vtedy ste neboli takí otvorení, akí ste teraz. To asi človek môže hovoriť takto otvorene, až keď tá teda už tie žiadne funkcie nezastáva. E, že, že to, to asi je problém skôr predtým. je prirodzene zaujímavé. No. Nehovoria mnohí ľudia teraz doslova, to je neskutočný stav. Pánaš, chodte do politiky, chodte kandidovať na prezidenta. Vy hovoríte presne to, čo si myslíme, hovoríte slobodne. A hovorím, počúvajte, priatelia, preto to slobodne hovorím, lebo nie som v politike. Vo, keď o tretej hodine vstúpim do politiky, tri hodiny a jedna minúta už nebudem hovoriť slobodne. Poviem vám, konkrétne som sedel s jedným nemeckým ústavným činiteľom, nejenom tomu tak dávno, a ja mu, sme sa takto bavili, a ja mu hovorím, sme sa bavili aj na tému Schultgefühl, pocit viny nemecky. Mm -hmm. Čiže medzi štyrmi očiavim vám povie svoj názor. Ja hovorím, prečo tieto názory e, neprezentujete verejne. A on mi hovorí, památať, že to mi vyhovoríte, že vy ste boli v politike. No. Počkajte, keď pôjdem do dôchodku a potom vám poviem, čo si o tom myslím. Však politik, prosím, politik, novinár a kňaz. To sú podľa mňa tri najneslobodnejšie povolenia ste nám dali teraz. Do. Dobre. Uh, či, či vedite, alebo nie, tak 3 čtvrte hodina nám už uplízovať. Dáme aj. si mi takú krátku hodobnú predstavčku, potom teda, sa pozrieme. pozrieme sa po, dá, som bol minule na koncerte a strašne sa mi páči, že ju tiež máte rád, lebo a ja ju mám rád. Sima, Simona Martávsová. Výborné dievča, pekné, bezprostredné. Pálie, to, to dobré ukaz, texty. Áno. Minule tu mala... V Bystrici koncert, úplne vypredaná sála, tak vy, keď prídete do knižnice, tiež je to tam natrepané, tak si dáme takú pesničku, ktorá nám aj do istej miery bude práve o tomto hovoriť, čo ste tu aj vyspomínali, je to pesnička, že kam tento svet spie, tak si zahráme. No a samozrejme po pesničku budeme pokračovať ďalej v tomto našom rozhovore, uvidíme, kam nás to zaveje a pozrieme sa samozrejme už aj na nejaké vaše názory, na vaše otázky. Môžete nám ich písať ďalej, mail studio slobodný ak nájdete odvahu, čo si myslím, že by nemal byť problém, 0483810 nula jeden, Sloboda na rieka, lebo nám velí svet. Jeho stroje už vedú s nami boje, od záclinu čas. Ochránky do parko, problémy. čerstvého vstupu a iba schránky ostali z nás ostali z nás nad hlavami signál kôži tak bohom slúži. Z sa stávajú muži, čo dobíjajú pevnosti. Hádame sa pre hĺbosti, si až do kostí. Našich myšlienok sa niekto zhostil, chce riadiť život človeka. Sloboda na rieka, lebo nám velí svet a jeho stroje už vedú s nami boje v obzácný čas. Ochranky do parkov, problémy s morálkom a viacej ruchu, jak čerstvého vzduchu nas hran o stales dobrý večer vážení poslucháči počúvate pre tých z vás možno ktorí ste prišli neskôr k vašim rádiopríjimačom počúvate reláciu v prvej líni dnes s Jozefom Banášom budeme radi, ak sa do našej diskusie zapojíte samozrejme. Vy sme sa to tak dohodli na tom s pánom Banášom, že dnes to teda bude o ňom, o vás a o Sime Martalsovej. Tá bude dnes. to je oh. taká škoda, že, že už musíme rozprávať za seba, <laughs> ona je úžasná. Dáme si ďalšie. tú dobrú energiu, sem šupla my zas do Dobrá Dobre, je dievčina. Môže. keď už sme pri tom, tak som rád, že sa pozrieme aj na nejaké otázočky. Písala Zuzana, ktorá teda je veľmi rada, že ste dnes sem prišli. Má dve otázky, že či sa nebojte, že vás zoznačia za ešte väčšieho konšpirátora, keď ste sa objavili opäť slobodnou vysielači. To je prvá otázka, že či z toho nemáte nejakú obavu. Ja, no, Zuzka, vás. Ja, viete čo? ja mám niekoľko životných krét, ktoré mi veľmi pomáhajú a jedno z nich je že nepovažujem seba za takého dôležitého, aby som každému nedoprial, nech si o mne myslí, čo chce. <laughs> takže, tak som konšpirátor, lebo... Dobre, takže to som... Tak... Mne to trošku tak pripadá, že to je za bývalého režimu, že keď ste boli už zlí, tak už vás tá spoločnosť vyberhala gukotlom. Ako sa tak obrazne hovorí, už ste išli gukotlom a tam už ste boli slobodní, lebo už nebolo čo deštie vám iné robiť. Keď len za, režimu, už... za starého režimu bola cenzúra, bola totalita. Ne. A sme sa museli pretvarovať všetci, lebo sme boli všetci v jednom vedre, keď to tak mám povedať, in einem Eimer, ako hovorí Nemci. Ale tu na, sa, som prekvapený, že tu na je dosť veľa ľudí, najmä medzi novinármi, musím povedať. Lebo u politikov neočakávate nejakú morálku, ale u novinárov by som očekal, ktorí dobrohohne, slobodne sa rozhodnú postať sa na stranu súdcov, pre všetkým na stranu majiteľov pravdy. Hm? To sú majitelia pravdy. On, má, on si ostro, na, na, na osobuje právo posudzovať. A aby, slobodne sa k tomu rozhodol. Aby ste teda čakali od novinárov, že budú strážni psi demokracie, že budú mať nejakú morálku, etiku a tieto veci. Hej, že? Tak viete, čo <laughs> ne, dobre, Tak vy ste, vy ste vysielač, ktorý priznáte sa, slédujím vás kde tu sporadicky, e, ale tak vy ste jeden z mála, s nejakým minimálnym dosahom, samozrejme ti nechcem hm. povedať, že že sa všetci. No ja, pravdu. Ne? Nechcem hádzať všetky novináre do jedného vedra, ale ako viete, za to ta, za to táča iná možnosť nebola. Ale teraz je iná možnosť, oni dobrovoľne do toho vedra lesu a tvária sa, že akí sú múdri, akí sú úžasní. No, nerozumiem. inak to je druhá otázka, ktorú mala Zuzana na vás, že až sme to až spomínali v úvode, že teda v 76. -tom ste vstúpili do no. komunistickej strany, že je otázka z že či to dnes ľutujete alebo naopak, či to vnímate ako pozitívum, že Viete krok... čo, ja som vstúpil, píšem o tom, poprvé chcem povedať. Nechcem byť nekorektný a teraz vám menovať politických komentátorov novinárov, rovesníkov a poťažne o niečo mladších, ktorí komentujú v denníku SME, komentujú v iných týchto médiách, len sa tak práši. Všetko bývali komunisti. Všetko bývali komunisti. Len, keď sa ich spýtate, hej, že či boli v komunistické strane, tak to budú zatlkať, len sa tak prášiť. Ja nemám s tým problém. Vstúpil som do komunistickej strany ako 28-ročný, pretože som nemal kde bývať. Si zoberite situáciu, ja som býval na Slobodárke, s robotníkmi, na Starej Túre, kde bola veľmi zložitá situácia. Nový byt som už mal slúbený. Už som ho videl, nie, že slúbený, už sa stával. Manželka bola v druhom stave, 4. mesiaci. Predstavte si, že ste mladý človek, Hej. Ja som odišiel z rodiny, z domu, lebo som nemal kde bývať, sme boli ešte ďalší súrodenci, čiže ja som sa oženil, v piatok som došiel z vojny, v pondelok som zobral tášku, už som bol ženatý, odchádzal som s so oženou na starú turu, kde nám v Chirane piestáni slúbili, že dostaneme trojizbový byt. Ten byt už takto vidíte, už sa končí, uh -huh. už si kreslíte, kde budete mať aké nábytky. Hej. V exporte v Chirane pracovala spolu so mnou aj moja manželka. To len teraz vysvetlím, že ako sa to robilo. Čiže keby som ja bol nejaký predsvedčený e, komunista, tak tam vstúpim ako 18-ročný, ako 28-ročný. No a v, čiže potrebujete byť, nemáte kde bývať, žena v druhom stave a vtedy za vami prídu. Ale pozor, oslovili nás obi dvoch, aj ženu, aj mňa. Mhm. No tak teraz si skúste predstaviť za starých čias, že obi dvaja by sme to odmietli. Však to by bola totálna demonstrácia. Hej? Čiže som si to netrúfal, som nemal odvahu. Takže jenom povedal, že ona je v druhom stave, tak nevstúpila. Ja som vstúpil a môžem vám povedať, že dopadlo to tak, že po troch rokoch som mal súd z Chiránové Piešťania, ja som z neho odišiel, lebo som sa dostal do takého sporu s predsedom stranickej organizácie, že som s tom skončil. Hmm. No keď sme no. pri tejto téme inak... E... A ja, ja len vysedľujem, ja hej, sa hej, Pýtala sa posluchačka, ja to som. je v poriadku, odpovedali ste. Ale keď ste pri tejto téme hovorili, ste už v, pre, v tom predošlom stupe, že, že no dobré, ale sme boli neslobodní a, a, a tak ďalej, ako tie negatíva socializmu. Ale čo chcem povedať? Ja stále častejšie počúvam názor aj ľudí, ktorí sem volajú do týchto relácií, píšu do týchto relácií a, a jednoducho hovoria, tých, ten počet ľudí rastie. Niekto by povedal, že žijem v bublinke slobodného vysielača, ale mám pocit, že to nie je len v slobodnom vysielači, že to je to skôr taká už celonárodná záležitosť, že vám ľudia hovoria toto. E, že čo bolo bolo. Nebolo to ideálne, ale bolo to stokrát lepšie, ako je to dnes. Mm. A hovoria, a úplne vážne, smrteľne vážne myslia to, smrteľne vážne, keď hovoria, berte si všetky slobody, ktoré ste mi dali po, pre, po 89. a ja ich vymením, všetky tie slobody vymením za istoty, ktoré som mal pred 89. Ale a, a to mi hovoria, a opakujem druhýkrát, s absolútne smrteľnou vážnosťou a im je úplne ukradnuté, čo si o tom myslí pán prezident Kiska, ktorý krásne 17. novembra rečnil o slobode, o vnútornej slobode, o tom, aké je to dôležité. Ja viem ja sám, sam. A som od prezidenta Kisku rečinu o slobode na tribúne v trnave 21. novembra. A keď som sa priznal, že som či komunistickej strany, či títo ľudia dneska netušia. Samozrejme, myslím, to, čo ste spomínali, neviem, kde boli vtedy oni. Ja. To, čo vy hovoríte, ste naprosto súhlasí. Navyše to je ešte píšem všetkých v všetkých mojich knihách. Zóna nadšenia, sezóna potkanov, časy sa menia, podkanenia a tak ďalej. Najmä v tých slabších sociálnych oblastiach samozrejme. Aj tomu rozumiem, pretože jednoducho moja zóna nadšenia je preto taká populárna, lebo tam píšem o starých časoch nie čierno-bielo, ale tak, ako sme ich naozaj žili. To, čo bolo dobre, bolo dobre, čo bolo zlé, som kriticky samozrejme. To znamená, že mne osobne vadilo to, že ja som mal, predpokladal som, myslel som si, že viem nejaké jazykové znalosti mám atď. a tak ďalej. A nemohol som sa v robote posúvať samozrejme, lebo nebol som ani člen strany, nemal som nejaké kariérne predpoklady z touto dôvodu, lebo nám vládli, alebo... A musím povedať, že už za Husáka na záver Husakové eru už ani tak veľmi nie. Že tam už sa tiež dávalo, že už aj nestranici mohli byť menežermi mm. podnikov a tak ďalej, že tam už neboli hlúpaci. Treba aj ten komunizmus deliť na 50. roky, keď bol teror, stalinské časy a mm. na Husakovú normalizáciu, že kto bola... Že ja som zažil, že, že rozprávali politické vtipy, policajti už na to každý kašľal samozrejme. V mm. tých sociálne slabších oblastiach mi je naprosto jasné, že ja sa s že ľudia hovoria. No čo, zásovcus za, za som nemol cestovať z politických dôvodov. teraz na to nemáme. No. Ale zobcikus som mal byť, bolo vzdelanie zadarmo, škola zadarmo a tak ďalej, tak ďalej. Hovorím o školskom systéme. Tu sa. tu ja som vo vývrdke, tu na rozprávajú, že objavili duálny systém, že aké je to, to za všetko normálne fungovalo. Boli učilišťa pri každom závode. Dneska idete po Slovensku a zoberte si od Ružomberského rybár, Pola, cez Krompachy, cez ja nechcem teraz, ako to sú stovky podnikov, ktoré sú na hunte, istebne a tak ďalej. Ľudia nemajú prácu. Samozrejme, že to chápem. Čiže pre tých ľudí, ktorí tak povediať sú na tom ešte možno horšie, ako boli nielen materiálne. Materiálne sú masy ľudí sú na tom materiálne, mm. ale aj morálne. Pretože ten človek on vybodoval kanalizáciu v akcii Z za socíku v dedine a dneska mu to sprivatizovali. A tá spoločnosť, ktorá to sprivatizovala mu teraz, fakturuje kanalizáciu, teda odpad vody za systém, ktorý on sám budol vlastnými no. rukami. Čiže to sú absurdity samozrejme. Čiže ja teraz neobhajujem samozrejme starý režim, je to veľmi ťažké a jednoznačne treba povedať, že tie očakávania, ktoré sme mali z novembra 89 sa jednoducho, nenaplnili. Sa nenaplnili a to je aj tragédia, viete, lebo za starého režimu Existoval komunizmus. A oni všetky médiá na západe ukazovali, poďte za komunistický systém je zlý, komunistický systém padol, ešte sa to aj vlastne potvrdilo, no a my sme čakali, že teraz budeme mať, nechcem povedať, že my sme neboli takí hlúpi, že pôjdeme materiálne nejak prúdko hore, ale že budeme žiť nejaký dôstojnejší život, viete? Lebo mne je jedno, že či mňa buzeroval predseda stranickej organizácie za starého režimu hlupák, alebo teraz na búzere je hľupák, nestraník, môj šéf v nejakej firme... Nej, kde doslova tí mladí ľudia sú v podstate vykoristovaní. Však dnes, si mladí ľudia už pomaly nezakladajú rodiny, lebo on e, síce zarába, ale nevie, či bude mať plat, či bude mať zamestnanie o mesiac, tak radšej si nezobre požičku, lebo tak, mať... Atď, atď. Však to sú veci, ktoré všetky poznáme. Čiže keď o tom budeme otvorene diskutovať, tak to má zmysel pri ten, že ľuďom sa troška úlaví, lebo si povedia, veď nie som sám v tom, že aj iní takto premýšľajú, majú, majú takéto problémy. Viete, ale podľa mňa je toto Tomu, lebo dnes sa hľadá odpoveď na otázku, prečo sa nám spoločnosť radikalizuje. To počúvame zo ale tu volia, spoločnosť hnedne, spoločnosť je proruská a nejaké sprostosti. No. ale však poďme odpovedať na, otá na, od na otázku, že prečo nám tu sa radikalizujú ľudia, no prečo? No lebo dnes mnohí hovoria, že sa ich životný štandard katastrofálne prepadol. A odpoveď na toto ich, čo sa, čo sa tu sťažujú, veď my tu mám aj kopec poslucháčov, ktorí na toto trpia. A odpoveďovým je... Ak ako ma počujete? Nikto nemôže za vaše posrané životy. Vy ste si ich posrali po 89. To je váš problém. To je váš problém, že ste sa nevedeli niekde zamestnať. To je váš problém, že ste sprostí, že ste proste idioti, ktorí ste si nevedeli. Ste sa chopiť príležitosti. Vy ste dostali slobody, mali ste s nimi naložiť, ako ste vedeli. Nikto za to nemôže. To ste, to ste vy, neschopáci, bodka. A ste kto sa s ľuďmi baví dnes? takýto človek, ktorý je dnes niekde akože tá elita, takto sa baví s týmito jednoduchými ľuďmi práce, ktorí vždy pracovali. Dnes ich takto odbije do, toho, do tohto, že, že jednoducho sa im žije ťažko tým ľuďom. Objektívne ťažšie ako pred 89. do toho ešte vidí takú vec, pán Banáš, že na Slovensku Vlastne ani nie je problém, že prečo napríklad takýto človek nevie vlastné dieťa nachovať, prečo mu neviem, nemôže zabezpečiť, a ja neviem, školský jednálny teplý obed. To nie je problém. My tu máme iný problém. Tento takýto ubolený človek musí počúvať o problémoch, či si dva homosexuály môžu adoptovať dieťa alebo nie, lebo toto je problém číslo jeden. Pani Pietruchová tu bude týchto ľudí zamestnávať otázkami množstva rodov, že 28 rodov asi by tu mali, lebo, lebo psychické pohľavie, reálne po Čúvajú každý Boží deň, toto je najdôležitejšie zo všetkých, do toho mainstreamy dáva tie svoje proste veci proamerické vúbosti a teraz sa čudujú, oni sa pýtajú, čo sa to deje, spoločnosť sa nám radikalizuje, spoločnosť volí Kotlebu, no a čo majú asi tí ľudia robiť? Kotleba príde a poviem, počúvajte, týchto bláznov, to goliere biele, ktoré tu všetko rozkradli, my ich dáme do laty a hovorím, a týchto úchylákov, ktorí vás tu zamestnajú týmito bobosťami, tých námedol tiež. No čo asi tak môže byť? No, čo, no povedzte mi vy, čo z tohto môže byť ako podpora no, no ešte, keď ste spomenuli Kotlebu, tak tí mladí, najmä tí mladí novinári, nie, vôbec ani slovo vám nenamietom, čo ste povedali, naprosto s vašou analýza súhlasím a ešte dodávam, keď e, označia tí mladí novinári Kotlebu za fašistu, tak oni si nevedia, tak oni si neuvedomujú, ako dobre robia fašizmu ako takému. Pretože mladí ľudia netušia, čo bola vojna, netušia, čo bol holokaust, čo boli bol koncentráky a masové a tak ďalej. Už sa o tom pomaly ani neučia. Ale čo robí Kotleba? Kotleba, ako ste zmieli, nasadie hliadky do ovlakov a vyrobili poriadok. Povie, že ja s bielými goliermi zatočím, povie, že dám e, romských podvodníkov, zlodejov a tých, čo nerobia do poriadku. A keď to vidia mladí ľudia, si povedam, tak keď toto je fašizmus, tak to je potom v poriadku. No. Uvedomujeme si, že čo títo truby rohovia robia, keď hovoria o Kotlebu ako o fašistovia, to ja nemám dôvod žiadny najmäšieho obhajovať Kotlebu, len ako vy hľadám objektívne dôvody. Len problém je v čom? Tí politici nie sú hlupáci. To sú len všetko oportunisti. Zoberte si, že tí ľudia sa tam dostali možnosť z pozícií, alebo mnohých z nich podobne kritických, ako vy, nadávali na politikov, na vládu a podobne, ako nadáva krajina X, to nie je len u nás, to je všade podobné. Teraz sa tam dostanete do tohoto kola, do toho politického víru. Hovorme treba zo Vysoké politike na Národnej rade, kde som chvíľu fungoval. A vy máte ideály. Ja som tam prišiel s ideálmi. Ja som chcel naozaj úprimne pomôcť Slovensku, meniť, posúvať niekde to Slovensko. Teraz postupne vás ten vír začína stahovať. A vy zistujete, že sa to nedá. Vy zistujete, že keď uh, ja neviem, e, zodvinete alebo nezahlasujete za zákon o povinných detských sedačkách, čo boli, teraz ma to konkrétne napadlo, bo to bol čistý lobbyn, keď ja som hovoril počúvajte neblaznite, však tí jednoduchí ľudia, ktorí majú staré škodovky a tri deti, tam sa to ani nedá strčiť, tri sedačky detské, to tam nevojde. Oni na to nemajú peniaze. No bol to čistý lobbyn, samozrejme tak. A tak ďalej. Čiže vy zistujete, že tie veci nemôžete presadiť a začínate si klásť otázku. klásť Idete na svoju elementárnu ľudskú podstatu, na svoju integritu. Si hovoríte, boha, ja sa mám tak dobre do pekla, môžem si zastať pomaly na chodníku, na keď policaj dojde, ukážem mu poslanecký preukaz, tak zrazí podpetky. Ja mám bohový plat, mám úctu. Všetci síce na mňa nadávajú, ale každý sa ma bojí, lebo keď ste poslanec, sa vás boja. Cestujem po svete zadarmo, však to je národná rada aj cestovná kancelária. A teraz si hovoríte, tak budem ja bojovať a keď budem bojovať, tak z tej hry vypadnem. Zákonite vypadnite. Alebo sa zlomím a pôjdem s nimi. Hm. A tu sme pri tom, že väčšina tých ľudí si povedia, bo je to komfortný život, si povedia, bo, da, ja nechám zo seba robiť idiota, budú mi nadávať. Počúvajte, moje šťastie bolo, že som bol 4 roky, že ja som chodil stále do krčmy do našej uličanskej krčmi u Otíka, hej, kde som chodil, či som, či som bol poslanec, ho nebol. A, tu, a verte mi, že tam pár novel zákonov sme urobili s mojimi kamarátmi, plinármi, elektrikármi, ktorí mi hovorili, že to sa nedá. To je volovina to, čo vy navrujete. Ja som chodil ako poslanec naozaj po Slovensku do krčimi. Ja som vedel, ako ten život pulzuje. To, čo robím teraz ako spisovateľ, som robil aj vtedy. A som si stále viac uvedomoval, možno už v druhom, tretom roku mojho posobenia, že na toto ty nemáš žalúdok. Toto jednoducho pre teba nie je. Priznám sa, že v závere mojho posobenia najnovnej rade som už aj zámerne začal robiť rôzne, rôzne psie kusy. Už som mal to plné zuby tam ale aby som bol zase objektívny, nechcem teraz na, navrávať posluchačom, že všetci poslanci sú zlodeji, korupčníci a tak ďalej. Dostávam často otázku, či môže byť v politike slušný človek. A ja odpovedám, môže byť ale len jedno volebné obdobie. Mm. To znamená, že on nemusí apríorne kradnúť, podvádzať, nechať sa korumpovať. Ale keď už je tam druhé volebné obdobie, tak už vie, o čom to je. On môže brať pokojne, naozaj čestne len svoj plat, ale už vie, že o čom to je. Už má informácie, to znamená, že už s tým ticho súhlasí. Uh -huh. Takže tu máte, prepáčte, troška zdlhavo, ne, ale... ale tu som vysvetlil posluchácu, že ako funguje to vnútorný, ten proces vnútorné lámania sa toho politika. A to je vlastne aj odpoveď na to, prečo sa nám teraz tá spoločnosť radikalizuje, že poslanci, teda politici o tom vedia, ale sú oportunisti z toho dôvodu, ktorí hovoríte, že preto sa áno. s tým akoby nedávajú. Lenže vám chcem, tu som už povedal, že tí ľudia, čo nadávajú na poslancov, keby došli do toho, na, do to tej to národnej rady, ne? tak robia, to isté. Jasné, jasné, robia jasné. to isté. Dobre, dáme si teraz kolo mailových otázok. Uh, Miro píše Čo myslíte pán Banáš? Odolajú Rusi tomu neuveriteľnému tlaku? Držia si suverenitu Vojnu s Ukrajinou sa z, zariadiť nepodarilo aj keď zostrelili malajzijské lietadlo? Čo ešte bude nasledovať? Pýta sa Miro Teda otázka je, či, či ja ustoja som... Rusi ten neuveriteľný tlak uh, Ako som už povedal, na to je Chimera To je niečo také ako futbalové mústvo Slovana teraz kde sú, alebo hokejistov Slovana však to vidíte Proste to sú hráči, ho, hovorme o hokejistoch, hráči poskladaní rôznych národov, nemajú vzťah k tomu slovano. Oni možno ani niektorí nevedia, že za aký klub hrajú. Chcem povedať, že voja, armády NATO sú všetko žoldnierské armády. To sú profesionálni vojaci. To znamená, že tí chlapci sú zvyknutí na komfortný život, čo si budeme hovoriť. Však keď chce ísť na misiu nejakú zahraničnú, tak tam sa upláca. Tam nemôžete ísť len tak. To je, to je lebeďo byť na Cypre. Však to máte all inclusive, prosím vás. Vy na dovolenku na Cyprus, tak platíte 3000 eur. Oni tam ich a ešte 3000 dostanú. To ste aj málo povedali. No, počúvajte. To znamená, že... Skúsme si predstaviť, tu sa vždy sme, keď sa počíta, že na strane NATO je toľko vojakov, keď spočítate Estoncov, Litevcov, Američanov, všetkých. A Rusov je toľko. Na strane Rusov je obrovská bojová morálka. Hej. Ten Rus... Ja nehovorím, že však ten Stalin bol masový vrah, ktorý vraždil nepriateľov aj svojich. A ten Rus nebojoval za Stalina, ten Rus bojoval za svoju vlast. Hej? To znamená, že ruský vojak, však to skúšali Švedi, skúšal to Napoleon, Hitler, všetci dostali na Fraka a mali obrovskú prevahu vo vojakoch, obrovskú prevahu v technike. To znamená, že tu jedine, čo môželo byť NATO a Spojené štáty, Neustále to udržiavať v nápeti. A budú Rusov klásť na kolena tak, že Rusi budú musieť samozrejme ten balans vyrovnávať. Hej? Ale tu si nikto netrúfne, keď keby si trúfli, tak to už dávno urobia, údred na Rusko. Čiže tento konflikt jednoducho nehrozí. Atomový konflikt, ľusko je najväčšie jadrova na svete. Jadrova. A keď už sme u tých vojenských vecí, prosím, spekne, to už by nebola vojna no na Európskej dáve. frontovej čiare. To stlaťa gombičky a polovica Spojených štátov je v lufte. Hm. Čiže to už o tomto sa bavíde nezmysel. No, dajte si sluchadla na uši, lebo máme prvého poslucháča telefonujúceho. Zákov otázkou uvidíme. Dobrý večer. Dobrý večer. Požem hoj? Nech sa páči. A pán Koroni, aj pána hostia. Dobre, e, mňa e, vyprovokoval pán Banaš k tomu môjmu telefonátu, lebo v niektorých veciach e, som trochu zaskočený z jeho vyjadrovania sa. Totižto... E, tam si, dá sa povedať tú históriu aj našho parlamentarizmu a ber ma ako som, ale ja keď ho spomenal, že bol aj v komunistickej strane, viete, ja vám mm. pocit, že on jeho vyjadrenia sú niekedy ako keby na vlne, vlne by som povedal nespokojnosti, alebo toho, čo teraz vlastne tu na Slovensku vlastne funguje, hej, že vlastne ľudia sú všetci nespokojní a pozrieť sa z Novoslavgyho na bývalý režim. Ale on hovorí, že vstúpil do komunistickej strany z tiasky dôvodu. Ja sa ale pamätám a pamätám si aj to z iných vecí, že som rád historické veci, že kto stúpi do komunistickej strany sa musel vyjadriť, že či súhlasí so vstupom Sovjetsko-Zvezru, respektíve bratských krajín. Nezmysel, to... prepačte, v mojich časoch to už dávno nebolo. Toto sa ma nikto nepýtal, nikto. No, ja viem, to neviem, kde ste čítali. Ja som vstúpil do komunistickej strany v 70. -om. Počkajte, to musím povedať, že to bol najprv ste boli kandidát. Hej? A keď ste už boli kandidát, to už viac ako ste boli. Takže mimochodom som ale počul, že aj náš prezident bol kandidát. nechcem som to teraz komentovať. No. Ale túto otázku som nikdy nedostal. ja viem, že to strany, tam vyplňovala nejaká časť, že žáky máte postojku roku 8, takže tam takáto kolónka bola. Dobre, ja teraz, viete čo, pán poslúchač, ja sa nevyhovarám, ja som vám povedal otvorene poslucháčom, že som stúpil z pragmatického dôvodu, jednoducho som nemal doslova kde bývať, e, uh -huh. mal som e, v zložitom sociálnom postavení som bol aj, žena nepracovala, žili som z iného platu a tak ďalej, teraz si predstavte, že vidíte pred, pred, pred, pred vami byt, v situácii to dneska sa dobre hodnotí, keď už starý režim dávno padol, ale keď ste boli v situácii, že tam aj tak ten režim vyzeral, takže to je na veky pre boha. Hej? Čiže tam mi povedzte, že kto by no, v tej ja situácii. Sijtleti... No. Ja to som chcel poukázať ako jeden príklad. Druhý príklad som uvádzam, že ste vstúpili do, do by som povedal, národnej rady za stranu Áno, hej. hej a Rusko, hej. No, e, to by vás zaujímalo, keby ste zistili, že pán Rusko bol vlastne úplne iný človek, ako sa prezentoval, keď začínala stranu Áno mm -hmm. fungovať. A vlastne e, vzniknú sa z neho karierista, alebo vlastne živšieho po tých vlastne mocných statkov, aj teraz vás maňa ukázali v Bratislave. A potom vlastne, ak sa tá strana rozpadávala, vy ste sa prešli do strany SDK-u, ak sa pamätám, dobre. A SDK-u, ste museli, čo robí zvými, aké sú oveci, predôvodím, že nesadia tie veci, ktoré sú No dobre, ja viete čo, využijem toto, neviem, koľko pozorad, že to počúva, škoda, že toto nepočúva teraz 5 miliónov ľudí, čo vám poviem. To bol dôvod jednoduchý. Ja keď som sa Hej, tak som odišiel z ANO a bol som tak povedať vo vzduchu. Zároveň v tom čase prebiehal proces, to, to nebolo jednoduché stať sa viceprezidentom parlamentného zromaženia NATO. Ja som bol vlastne prvý človek z východnej Európy, ktorý mal na to šancu. Vďaka mojim jazykovým, odborným znalostiam. Čiže to bola veľmi prestížna záležitosť. Hej. A keď som ja odišiel od pála Ruska, tak som aj v parlamentnom zromažení NATO ostal vo vzduchu. Čiže mne teraz všetci moji kolegovia, počnú s americkými kongresmanmi, nemeckí poslanci, Francúzsky senátori, všetci mi hovoria, tak my tu za teba už roglobujeme a teraz to celé skončí len preto, že ty si sa pohádal s nejakým tvojim šéfom. Čiže bolo treba byť niekde stranicky uchytený a parlamentné zhromaždenie na to malo vlastne len tri frakcii alebo tri strany, to boli socialisti, kde vtedy to by som musel ja ísť doma do smeru a to by bol podraz, rozumieme si čiže ja by som musel ísť do opozície čo by som nikdy v živote nespravil lebo keď prejdete v rámci mústva skrídla do stredu útoku, no tak to až taký problém nie je. Čiže do opozície som nechcel ísť a už druhú možnosti tam mali potom už len konzervatívnu katolickú frakciu ľudovú stranu, ktorá je tam dodnes ani s tým som nebol nadšený hovorím to veľmi úprimne. Ale liberáli ma vyhodili, čiže iná možnosť nebola. No tak som išiel k Zurindovi bez nejako veľkého načenia, však nakoniec to aj dopadlo, takže som me tam aj, aj, som s ním skončil. Takže to je jednoducho, zase ja sa Vi A stal som sa ako prvý Slovák, a to je podstatne som na to hrdý, ukázal som, keď som vo finále keď som vo finále zvyťazil v tajnej voľbe nad poslancom Britskej hornej snemovne nad jedným lordom, ktorý nás všetci podceňali, že Slováci nejakí ani nevedeli poriadne moje meno vysvetliť a vysloviť. A ja som mu to ukázal a som vyhral. Toto bol taký predpoklad, k tomu ja chápem, že to vyzerá, že Banaš je oportunista. Dneska mám samozrejme už úplne iný vzťah na to aj k tejto mojej funkcii. Ale vtedy som na to hrdil, že som im to proste ako Slovák ukázal. Hm. Ja, poriad, ja, ja som na to reagoval. Ale ja som rád, že ste sa to spýtali, že lebo, som to mohol povedať. Lebo ja vám poviem, že ja som zaistil a čítal som vaše články, hlavné správy, alebo niektorí iní. Aj, ja, ja som stotožený, súhlasím mnohými vecami vašimi, len hovorím, niekde mi to do hlavy, že niekedy ste sa vyjadrovali tak a teraz zrazu úplne iné. Takže preto hovorím, preto som bol, by som bol po v tom, že som zaujímal. Dobre, ja nie, nie, nie, viete čo, ale napríklad aj akcia Výraku. Že ak tedy nám Američania povedali, ja som vtedy za to aj v parlamente hlasoval, pokiaľ viem, som jediný slovenský poslanec, ktorý sa za to zatiaľ verejne ospravedlnil, teda už bývali. Pretože nám povedali, že sú tam zbráne hromadného ničenia, Sada Musaň, diktátor, tak som za to zahlasoval. Potom, keď sa ukázalo, že nás oklamali, tak som povedal, že teda je mi to ľúto, že som za to hlasoval. No, ja... možnosť. Pozitiky, viete, tený spoloč, že za distancom toho alebo osproviem sa odchádzam z politiky. To čo ste mohli povedať aj tým ľuďom. Na... Vete, ja viem, ja viem, ako hopi ťažku sa také veci odchádza, z takých pozícii. Um, viete, čo tam to bolo, ne, už, teraz, vidražu, už teraz sa vyhováram, ale to bolo veľmi krehké ten pomer sil vládna koalícia a opozícia. Čiže keď ja som bol za daňovú reformu, tak teraz poviem, odchádzam, hej? <kým> Tam nemáte istotu, že kto bude po vás a na, navyše. V podstate tá moja bývalá strana ANO sa už celá rozsypala, čiže to už ani neexistuje. Dobre, v každom prípade ďakujeme za telefonát. Ďakujem. Majte sa pekne do počutia. Ja nechcem ešte možno k takú jednu osobnú vec k tomu povedať, lebo, lebo to sa často, nielen vo vašom prípade, ale aj v prípade iných ľudí hovorí, že a kedy si ste pred desiimi rokmi hovorili teraz, jednu vec a teraz hovoríte inú. A ja vždy na to hovorím, že pre mňa je toto ďaleko lepšie, nech to z nakoľvek. Keď niekto vie spätne prehodnotiť a aj, aj, aj povedať, že viete čo, vtedy som to vnímal, že to je správne ísť doľava, a teraz si myslím vpravo. Niekedy ľudia vnímajú, že zmena názoru je, je prejav slabosti. Ale nie. Zmena, zmena názoru je vývoj Stema, ja, ja tiež som inak vnímal veci, keby ste si vypočuli teraz moju reláciu z pred 4 rokov, tak som bol iný človek ako som dnes. Pod vplyvom udalostí, ktoré sa udiali, pod vplyvom skúseností, ktoré som získal, pod vplyvom všetkých možných vecí, ktoré sa za tie roky udiali, človek mení názor postupne. A, a, a na základe nových informácií, nových skúseností sa ten názor proste kreuje. To je normálna vec. Preto ja si myslím, že pre mňa sú ďaleko nepríjemnejší ľudia, ktorí vždy zásadne zotrvajú na tom istom a fúrd a ne, neochvejne. Aj keď sa už medzi tým zmenilo x okolností dôležitých. Hej? Čiže, čiže zmeniť názor a ešte k tomu si priznať možno nejakú, nejaké pochybenie z minulosti, to nie je slabosť. Ale vy ste, teraz povedali, vy ste teraz povedali, že ja si to pamätám, 2004. sme vstupovali do NATO a do Európskej únie. Tak veľká väčšina Slovákov uh -huh. bola za to. Uh -huh. A teraz čo? Teraz, ty, teraz je veľká väčšina Slovákov, nikto si ani netrúfne urobiť prieskum, mám veľmi silný pocit, že keby teraz niekto si trúfor urobiť prieskum, tak väčšina povie, že nechceme byť v NATO, lebo keby si, keby boli presvedčení, že chceme byť, tak ho urobia ten prieskum. Mm. Hej? Na teraz čo ja poviem 40% Slovákov, že vy čo ste? Hej, uh, vravas som, že si dáme také kolo mailových otázok, tak ďalšia otázka od Milana. V našich končinách neustále počúvame, musíš si stále zvyšovať kvalifikáciu, musíš stále postupovať po nejakom pomyselnom spoločenskom rebríčku, musíš stále na sebe pracovať, aby si nezaostal, musíš si stále stanoviť cieľa a cieľovedome sa snažiť ho dosiahnuť. Ako je to v takom butáne? Súvisí aj toto s hrubým spoločenským šťastím? Veľmi dobrá otázka, som rád, že troške ideme do také duchovnejšieho polohy. Bután je krajina, v ktorej ľudia šťastie nehľadajú, takto ja ho vidím samozrejme, iní môže mať iný názor kde, kde ľudia šťastie nehľadajú, oni ho žijú Bután je krajina, ktorá je v ťažkých prírodných podmienkach, čiže ti ľudia sú solidárneši, súcitneši si pomáhajú Bután, väčšina sú rolníci. to znamená, že vy keď ste roľník a viete zabezpečiť svoju rodinu, tak máte aj istú hrdosť, pochopiteľne Žijú v trojgeneračných rodinách. Tam nie, tam nie sú starobince, tam neexistuje, že by starého človeka, to je spoločensky neakceptovateľné, že by ho dali do starobinca, tam sa mladý musí postarať o starého. Vláda vytvára ľuďom úžasné podmienky ja som sa smial teraz, keď bola minulý týždeň, tam minister náš životná prostredia rozprával, že idú od nejaké, nejaké zákonné normy príjmať, kde podporia zniženie používania igelitových vrecušok, lebo máme zasa rentovanú celú krajinu. No v Butane to je zo zákona zakázané. Tam je zakázané igelitové vrecka, tam sú zakázané pet flaše, tam je zakázaná vonkáša reklama, tam nemáte žiadne billboardy a tak ďalej. Hej, my to tu nad tým meditujem, že to je... Nedem, jaké nedemokratické, však 5 fľaše sa už skoro schválili v parlamente, len to lobbystí prelobovali. Čiže ten pán má naprostú pravdu, my žijeme v materialisticko-konzumnom matrixe, ktorý nás tlačí od rána do večera. Zamestnávateľ, média, cirkvi, politici, všetci nás tlačia do produkovania, konzumovania, produkovania, konzumovania, čo som už povedal. Hej. Pretože my máme materiálne hodnoty. My sme nastavení do stredivo, k sebe, prať. Oni sú nastavení od stredivo dávať. My máme dláne zaťaté, oni majú dláne otvorené. Signifikantné je, že u nás, keď vy urobíte niekomu dobrý skutok, tak očakávate prirodzene, že ten, komu ste ho urobili, vám bude vďačný. Hm. Tam je to naopak. Tam vy, keď urobíte niekomu dobrý skutok, tak ste mu vďační za to, že vám ho umožnil urobiť. Ja Pretože oni majú, no nie, oni majú filozofiu karmy. My keď urobíte zlý skutok, tak idete do kostola, <coughs> dogmatická teológia vám nahovorila, že keď sa vyspovedáte, je to vybavené. Ešte lepšie, keď šupnete 5 evry do nejakého zvončeka. Samozrejme, že ja nehovorím, že tá spoveď človeku neúľaví, ale oni majú filozofiu karmy. vyvažujú, čo dáš, to sa ti vráti. To znamená, že keď on urobí zlý skutok, tak len vtedy ho vymáže, keď urobí rovnako kvalitný dobrý skutok. To znamená, že ich životy vlastne spočívajú, poviem to zjednodušenie, v zberaní a v konaní dobrých skutkov. Poviem vám príklad, aby ste viedeli, ako to funguje v praxi. Sme prišli do mesta Bangalore, to rád rozprávam. Myslím, že to som hovoril aj v debate s Pavlom, ale nevadí. Kde, kde nevedel náš šofer nájsť e, náš hotel nemal gps tak zastavil policajta oslovilo, že nechal nás tam dovedieť policajt hodinu ušiel s nami to je 17 miliónov aglomerácia Takže on sa musel nejako dostať na svoje stanovisko späť. Prišli sme k hotelu a ten policajt sňal čiapku a hovorí výbornou angličtinou. Dámy a pani ste pri vašom hoteli. Želám vám príjemný pobyt v meste Bangalore a dovolte mi, aby som vám poďakoval za to, že ste mi umožnili vás sem priviesť. A to no, vás. tak si zoberte teraz nášho policajta, čo by urobil. Ale viete, čo aj naši policajti už robia. Ale niektorí počkajte, sú samozrejme. samozrejme. Ako... Ja hovorím teraz o ale vy, tých ale, ja to to, ste, o ale to, že ste povedali, to ako je, je nepredstaviteľné. Že ešte sa poďakuje, že vás teda mohol Lebo previesť. iné hodnoty. Ten pán hovoril o tom, že my ej, tu všetci sa pretekáme, pretekáme. Oni nechcú byť bohatí, oni chcú byť šťastní. Mm. Dobre, myslím, že teraz sa hodí ďalšia pesnička od si Simonky Martausovej, ktorá Dajte vlastne hovorí, mi. že ona nechce nič iné, len úplne normálny život. Ja, ja normálny život, normálne dny chce Mazda veľa. Chalúbku horáť a záhradu so susedmi zdieľať. Len tak objať si môža a mať pocit, že mám kam ísť. Len tak objať si a mať pocit. Mne stačí zba, láska, čo siaha až do hlbokých ja. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nechcem jak v divadle žiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. Spievať a hrať a chovať včely, tak ako môj detko. Pied z buchty deťom a vnúčkama kromiť všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, nie je vrecká a stále v rozreť veriť. Mne stačí človek a rieka, kde budem len tak stáť. Nechcem mať slávu a autá, chcem šťastie, čo nenechám si vzrieť. A žiadne kontá, splátky a zmluvy na zaprataný dvor. Žiadne srády a hádky a spráne horšie ako mor. Sú smevom vítať aj chorých a hostí, znechať vo dvore a s Bohom zomieť a v duši sa ordať jeho kuchyne. Mne stačí zbah láska, čo siaha až do hlbokých jav. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Mne hudba a tóny, čo hrajú mojim najmilším. nestačia oči, čo vedia, dobre od zlého od líši. Chcem úplne normálny život a normálne dny. Chcem a zdá tak, opäť nás zaspevala Simonka Martausová, to sme sa na nej dnes... To, to, to je užas, dobre, to je, na dušu. to je dievča. No, aj pekne spieva, aj dobre vyzerá, aj chytrá. Bola u mňa moje, moje takú toľšu, je vám v Bratislave na z zreči, asi pre dvoma mesiacmi bola Sima Dve hodiny sme sa bavili, ale väčšinou spievala nádherné, úžasne. to je byto z inej planety. Niekedy ju môžete sem dotiahnuť zo sebou ku nám. inak tam bola taká, som zabudol PSO jednej posluchačky, že keď chodíte na tie stretnutia s posluchačmi, že aby ste im vraj hovorili aj o slobodnom vysielači o Zemaveku, aby tí ľudia vedeli, že sú tu takéto médiá. Môžete. Ja vám v tom brániť určite nebudem, môžete kľudne. Keď sa má vedieť, že to záleží od témy, ak No, k téme. K ideme. Ja som dnes, je tu veľa môj, budem čítať, samozrejme, dostaneme sa k ním, ale ja som dnes túto tému nazval akože svet pred veľkým otáznikom. Tým som akoby naznačoval to, že teraz hovoria tí naši rôzni politológovia, analytici, ale aj politici a rôzne osobnosti spoločenského života, že voľa, čo sa deje, voľa, čo sa nám tu mení, pozrite sa na rôzne krajiny, všade sa dostávajú k slovu niekedy tie protisystémové strany, Niekto hovorí, že populistické. Počkajte chvíľku s tými telefonátmi. Po, po, po otázke mojej a, a pánovej Banášovi odpovedí sa dostane k vašim otázkam telefonickým. Že, že teda tie populisticko nacionálne strany, že teda to bolo vidno v Nemecku, vo Francúzsku a teraz akože to, to, to top, čo sa stalo, že teda v Amerike vyhral Donald Trump a že tá voľba vlastne to bola to bola voľba protisystémových ľudí voči establishmentu. Mm. He, že takto sa to proste celé, celé nejako ako nazvalo. Teraz sa čaká na voľby v... Teraz v Taliansku, čakalo sa na voľby Fra v, v, v, v Rakúsku, čaká sa voľby, na, na voľby vo Francúzsku. No. A akoby celé je to v takom opare, že, že sa, sa to tak naznačuje, že, že niečo sa mení, niečo sa akože začína otáčať, že ten establishment akoby začína ťahať za kráči koniec. Tak toto som si ako považoval za potrebné sa vás opýtať, že ako to vy vidíte? Naozaj žijeme teraz takú dobu, že ako by sa ľudia začínajú možno prebúdzať, začínajú inak rozmýšľať, no, mení sa nám tu nejaká jedna paradigma za inú, akože, čo sa teraz podľa vám... Padol nie... vypolárny svet, samozrejme, tým pádom ostal jednopolárny svet a najsilnejšia krajina jednopolárneho sveta diktuje, aj či Spojené štáty. Uh, začalo sa to celé posúvať od ako nám niekto začal nahočiť, že globalizácie je úžasná vec. Uh -huh. Ja som si zpočiatku ťažil, že globalizácia je dobrá vec, lebo e, integrovanie, všetko, čo sa spája, je dobre, čo sa delí, je zle, samozrejme. Mm -hmm. A máte úniu, kde jednoducho už tým, že politici, ľudia, národy komunikujú, tak je menší predpoklad konfliktov. To všetko sedí, stále to platí. Nuž no, keď globalizácia začína presahovať vaše korene, keď v dôsledku globalizácie vás vytrhávajú z národného, Hej. Keď váš jazyk, vám menej. Však my už na Slovensku nemáme rolníka, my nemáme máme farmára, my už nemáme správy, máme headliny, my nemáme dom deti máme kidavs, my nemáme šípkové ruženky ako hráčkov, ale megairo a McQueenov a tak ďalej. My nemáme už pomaly iný film na americký. To znamená, že... Tá globalizácia v tej ekonomike, neviem, možno, že aj tam už to presiahlo, pretože svetu diktujú banky bankové bankovej korporácie, ale vtedy človek začne sa búriť a toto je vzbúra, čo vy hovoríte, to je tá zmena. Však si to všímate, to nie je len problém Slovenska. To je problém všetkých krajín, ja chodím aj do zahraničia dosť veľa na besedy, kde ten návrat k národnému. Ja som teraz prišiel v lietvanskej blúze. Áno, lebo chodím v nej Lebo aj podporujem Bután, lebo Butáne chodia takto všetci, Počnú s kráľom v ľudových krojoch. A je mi to sympatické, ale prečo by sme my nemohli takto chodiť? Vám poviem, len taký paradoxný moment na jednej mojej besede sa ma pýta jedna dáma, mladá, 19-ročná pamäna, čo to máte na sebe. Ja hovorím, to je v blúza. Teda zo šumiaca kúpil som na detve. A ona hovorí to je zaujímavé, ne nesázam to byť také čudné, že to máte na sebe. A ja hovorím slečna, pozrite sa, čo máte vy na tom vašom krásnom hrudníku. A ta slečna mala tričko, kde bolo napísané I v New York. <tínsky> Viete? A teraz si zoberte, teraz ľudia sa začali tak dívať po sebe, že do čerta, kde sme sa to my už dostali? Keď je na Slovensku, keď máte oblečené niečo slovenské, ste čudní, a keď máte anglické I love New York, ste ste normálni. To znamená, toto je malá ilustrácia, ale odpovedám ti na vašu otázku. Jednú Nemôže byť, nebude nikdy fungovať zglajšaltovaný svet, to znamená nejaký európsky homunkulus. Európa bude silná vtedy, keď bude silná rodina, keď bude silný národ, silné etnikum a národy sa budú vzájomne vo vážnej úcte a rešpekte pozbudzovať, pozbudzovať pomáhať si. Hej. To znamená, to neznamená, že sa budem proti sebe hecovať. Samozrejme, keď chcete viecovať niekoho, tak to urobíte za 5 minút. Ale toto gleichshaltovanie, čo sa tu deje, táto globalizácia, všetko ostatné, ten pov, to povznesenie tých národných síl je prirodzená reakcia. To je len reakcia na to, aká akcia tu nastala. No ale dobre, a teraz ale zase kritik vašich slobí vám teraz povedal toto. Ja viem, čím oni argumentujú. Oni vravia, že Pozrite, pán Banáš, všetky vojny, ktorí sa tu doteraz viedli, a teda ich na európskom kontinente bolo naozaj požehnane, všetky vojny Vlastne boli práve spôsobené tým, že jeden národ si myslel, že je niečo viac ako ten druhý. Teda kvôli tým nacionálnym myšlienkam, však Nemci si počas druhej svetovej vojny mysleli, že sú niečo viac ako niekto ostatný. A takto by sme mohli ísť aj do minulosti, to nie je potrebné. Proste každá jedna vojna vznikla z, z nejakého hlbokého presvedčenia, že jeden národ je tak dokonalý, že má právo akoby potláčať tie druhé, zaberať ich územia a niečo podobné. Oni vravia, no. A tomuto musíme už raz a navždy spraviť po koniec. A pokiaľ všetky vojny vyvolával ten nacionálny duch, to presvedčenie, že náš národ je nejaký lepší ako ten ostatný, no tak riešením je práve to, že to národné vigumujeme. No. To národné, to hlboké presvedčenie treba vygumovať. Najlepšie sa to urobí tým, že sem donesiete cudzú kultúru, že sa to tu premieša. A z tohto áno premiešaného áno, ale to bude mať akoby výhodu v tom, že už tu nebudeme sa byť medzi sebou a to je, a to by vám povedali, a to je pán Banáš veľmi cnostná úloha do budúcna, pretože my chceme zabezpečiť svet, v ktorom už nebudú vojny. Vy naopak hovoríte o svete opäť to, toho nacionálneho posilňovania, o svete, kde teda budeme vždy mať riziko vojen, lebo vždy to bude tak potom, že jeden národ si bude myslieť, že je vy, vyvolenejší ako ten druhý. Čiže oni hovoria, my to akoby robíme za týmto účelom, aby sme tu zabránili už ďalším vojnovým konfliktom v Európe. Vojne vznikli, vojne vznikali z hospodárskych, religióznych dôvodov a to národne sa vždy nabalilo. Samozrejme, to, čo vy hovoríte, je trošku zjednodušené povedané. Ale vygumovať národy, to je to sa nedá to, Alebo Albo ich. Hej? To sa ešte nikde nepodarilo. To ani v Spojených štátoch, kde sa snažia byť absolútne politicky, ako sa hovorí korektný, hej. Čiže teraz to už tam dosahuje ten druhý extrém, že sa hovorí, že víťazstvo Buša zabezpečil biely odpad. Ja. Eh, Buša, Trumpa, spadno. Trumpa, ja. víťazstvo... Trumpa zabezpečil biely odpad. Čiže takýto je národný pohľad. Skúste mi teraz povedať, ako by, aký cirkus by nastal, keby niekto povedal, keď vyhral Obama, že jeho víťaz to zabezpečil čierny odpad. Hm. Však to je nepredstaviteľné samozrejme. To znamená, že musím vás troška opraviť, prepačte. To... to nebolo o Mne tom, to že, počúvate, že vyhecovali Nemcov proti, e, ja neviem, alebo Francúzov proti Nemcov, tam to začalo, potom to postupovalo viecovali to ekonomicky. Teraz, keby išli na Rusov, tak predsa obyčajný Slovák nebude bojovať proti Rusovi, proti obyčajnému Rusovi. A našli by sa taký. No tak dobre, už keď tak má vygumovaný mezi... mozer, tak sa nájde, ale nech tam Ale vy, vždycky to bolo na základe ekonomického. Prepačte, toto zneskoro marxistický, ale jednoducho tí hore, ktorí potrebovali upevniť svoju moc, svoje majetky, svoje dividendy, svoje banky, a už nemali na to zdroje, tak potrebovali niekde udrieť, samozrejme. Však Führer nebol vymysel Nemcov, Führer bol vymysel Západu, však ty ho vyzbrojili, povedali mu, a teraz udrž na Rusov. Lenin nebol vymysel ruského proletariatu, Lenin bol vymysel Nemcov, poslali ho tam vlakom, dali strážili, doleca, no. a, tak, a tak ďalej. Je, ďalej. Hysterka, Čiže nejde. prepačte, tuto ja nechcem použiť už to diskreditované slovo, triedny pohľad. Hej? Ale tak toto vždycky bolo. V tomto jednoducho nedá sa nič robiť. Tá, tá definícia marxistická platila, platí. Mimochodom musím povedať, že Karol Marx je dneska v Nemecku stále považovaný za jednou za 100 najvýznamnejších ľudí v Nemecku, len my sme to vygumovali. Hm. Čiže tu treba povedať neobyčajní ľudia, ale vždycky tí, ktorí nimi manipulujú. A potom, však si zobrite 14. roky, začala Prvá svetová vojna, prosím pekne, že tí mladí chlapci išli z kaviárni a na front. Oni si myslia, že idú na výlet. Tak ich tie médiá zmanipulovali. Teraz, keď sa nechajú mladí ľudia zmanipulovať a povedia im, choďte bojovať proti Rusom, lebo im treba dať na hubu, to je ich problém, nech si idú. Keď sa nechajú zmagoriť, tak to je ich problém. No. Ja som rád, že tieto veci hovoríte a teda berte mňa ako človeka, ktorý je tu dnes v polohe toho advokáta že Diabla. Čiže, čiže to je fajn. Mnohých ľudí práve možno odpovede na tieto otázky zaujímavé. Videl som, že niekto volal. Môžete teraz zavolať Aha. na číslo 048 381 0101. Už tam máme poslucháča. Uvidíme za akou otázkou. Príjemný dobrý večer. No, háló, počujeme sa? Nepočujeme. Prečo sa nepočujeme? Nebo tam ani koho nemáme. Dobre, okay. tak uh, niekto zložil. Tak keď nám zavoláte, tak musíte chvíľku vydržať na linke 048 381 0101. Kým niekto zavolá, tak teda ešte... A, už, už niekto volá. Tak ešte chvíľku počkáme. Kým sa to tu rozbliká, už by to malo byť v poriadku. A už by sme sa aj mali počuť. Dobrý večer. No, dobrý večer. Tu je Peter od Trnavy. Zdravím všetkých. Dobrý večer, Peter. Uh, Chcem sa opýtať pána Banáša jednu vec... Aké je východisko? To je prvá vec. K tomu taký malý koment keď napríklad Nobelista za ekonomiku roku 2013, Robert Schiller. Hovorí, že podvádzajúci nie sú sami o sebe nemorálni, iba reakty... Ešte raz nerozumiel som. Pod, podvádzajúci... Podvádzajúci jednotlivci Áno, Dobre. nie sú sami o sebe nemorálni, iba reagujú na realitu, aká je. Hej. Potrebujú predovšetkým zarábač, a pritom tvrdej konkurencii. Ak niekto klame iných, musíte tak robiť tiež. To je jedna poznámka. Druhá, Šklic povedal, že nie je nič na tom zle, keď niekto vynájde tranzistor a zarobí peniaze, ale mnohí vo finančnom sektore zbohatli na základe manipulácií, podvodov, predatorských pôžičoch a tak ďalej. Tretia vec. Firma E, ktorá išla do Írska, kde sú, kde sú korporátne dane okolo 12%, ale si tam vybalili dve výnimky. Postali sa 1,9% a proste teraz teraz samozrejme sú súdení a mali by vrátiť na daniach doplatiť na daniach nejakých 13 miliardov. smerujem k tomu, čo sa chcem opýtať aké vidíte východisko z tohto a druhú vec, čo by som sa opýtal kedy alebo kde sa dá nájsť nejaká beseda ktorá je s vami lebo ja by som sa rád také zúčasne raz bola nejaká na nakramárov ale to som nestíhal časové a odtedy neviem sa dopracovať takým Ale... nejakým možnostiam. Dobre, druhá otázka, prvo zodpoviem, druhú otázku. Ďakujem, Peťa, za otázky. Ďakujem. Na, na, Do na mojej webovej, moje webovej stránke sú všetky moje besedy, Čiže kliknite si www.jozefbanas.sk, tam máte besedy. Všetky moje verejné vystúpenia sú presne. To hovorím a využijem túto príložosť aj tým, ktorí mi anonímne nadávajú a ja ich vyzývam, aby mi to prišli povedať do očí. Takže presne vedia, kde kedy sa nachádzam. Prosím vás pekne, k tomu prvému, to je vážna téma, ale zase tie komenty, ktoré boli, sú z pohľadu materialistického znie to trošku tak príliš filozoficky v tomto náš, lebo my žijeme v materialistickom svete. Tieto problémy napríklad Bután a tieto krajiny, ktoré ešte nepodlali tak silne materializmu, neriešia. Navárko bankové sektoru, tu ma napadla jedna taká pekná sentencia, povedal to Bertolt Brecht, znie to krúto, ale je to jednoducho fakt, že amatérskí zlodej banky vykradajú a profesionálni zlodej si zakladajú rovno banky. Hej? Však banky sú čisté, pyramidové hry, keby teraz prišli všetci, čo tam majú peniaze vložené a povedia chceme ich, tak tie banky jednoducho nemajú. Čiže my všetko vidíme materiálne. Východisko, Prosím vás pekne, my stále ukazujeme prstami na politikov, na farárov, na novinárov, na blížnych svojich, ty by si mal to robiť, toto robte, toto nám nedávate, takto nás zle vedete a tak ďalej. My stále máme tie ruky nasmerované na iných. Keby sme sa pozerali na seba, to už je nejako kliše, nejako inak tento svet nezlepšíme, len tak, keď budeme... Hľadať na tie brvná v očiach vlastných a nehľadať, na, nehľadať smietky v očiach našich blížnych. Ja som sa rozprával s Willim Brandtom. Som mal tu čest v 90. roku vo Viedni. To bol podľa mňa posledný štátnik Európy. A ja som sa ho pýtal, pán Brandt, kedy bude tento svet lepší? Vášu otázku som mu dal. A on mi povedal, viete čo, my všetci sme nastavení súťažiť. Chceme byť lepší, úspešnejší. To, čo som už tu hovoril lepší ako tí druhí. Ale to pre tento svet nemá žiadny zmysel. Jediné, čo má zmysel pre zlepšenie sveta je, aby každý z nás bol každý deň lepší ako bol včera. To znamená pracovať na svojom vlastnom povznesení. A tie krajiny, kde majú ešte, ešte aspoň nejakú relatívnu prevahu tých duchovných odvod, tak tam mám silný pocit ten bútanej konkrétny príklad, že tam jednoducho musíte si tú knihu prepačiť, nechcem toho reklamu prečítať, lebo tam je Toľko veľa konkrétnych príkladov, ako sa pokúšajú tie global power, ako ja nazývam tieto sily, presadiť, tá, presadiť sa tam osvedčenými prostriedkami, reklamou, mm. konzumom, všade na svete sa to darilo a oni tam nevedia presadiť Versaceho, no nepresadia Versaceho, lebo tam si butánske ženy šijú same. Mm. Hej? Čiže len jeden príklad. To znamená, ja viem, že to znie troška ako ilúzia, ako, ako utopia, ale my sa snažme, lebo keď bude každý jednotlivec morálne vyšší, Prepačte, vy keď na takej morálnej výške, že keď jedného dňa za vám niekto povie, počúvaj, ber púšku a chod zabiť tvojho blížneho, tak ty mu povieš, nie, ja ju nezoberem. A keď to urobia všetci, tak potom vojna nebude. Hmm. Zase to znie utopicky, ale inú no, cestu nevidím. Hovoríte, že každý by mal začať od seba. To nie tak, ste prvý človek, to je, ktorý toto v našom metri hovorí. Žobriálne a uh, toto hovoria mnohí nakoniec ako riešenie. Ďalší mail uh, píše nám Janka, ktorá je veľmi rada, že ste prijali pozvanie do Slobodného vysielača a teraz píše ďalej, že my teraz pán bana žijeme teraz takú dobu zvláštnu nálepkovú vy to konec koncov sám dobre poznáte, pozná to aj vaša dcéra Adela, ktorá len tým, že sa objavila na zadnej strane časopisu Zema vekčelila tvrdej kritike liberálov typu Horecký a Spol. Vás takisto už stihli zaradiť do kolónky Konspirátor len tým, že ste si dovolili vysloviť kritický názor na dnešný režim. No a samozrejme, tým, že prídete do Slobodnej vyslačky, túto konspirátorskú nálepku len potvrdíte. Ja neviem, pán Banáš, povedzte mi vy, čo sa to tejto spoločnosti stalo, že tým našim elitám... Že tie naše elity už nedokážu prijať kritický názor a okamžite vám na čelo nalepia nálepku konšpirátor, ksenofób, rasista, homofóda, homofób a tak ďalej. Prvšetkým musím povedať, dáme, ďakujem za otázku, to nie sú žiadne elity, to sú pseudoelity. Musím povedať, keď ste už spomenuli kauzu Adela Hvorecky, to je veľmi dobrý príklad, ako zilustrovať, ako bubline žijú títo ľudia presne ste povedali, Adela nijako nepodporila Zemavek. Adela len povedala, že pokiaľ Zemavek nerobí nič protizákonné, tak má mať v mediálnom priestore taký istý priestor, ako všetci ostatní. Povedala vetu, že má pocit, že nežijeme v mediálnej slobode, ale v mediálnej diktatúre. To povedala. Mm. A ešte povedala, no a potom ju začali napádať, a ona sa ešte vyjadrila podľa mňa veľmi štipne, že keď sa mohla byť na titulnej strane týždenníka týždeň prečo nemôže byť na poslednej strane Zemavek. Mm. Zautočil na ňu Michal Horecký, ktorý tvrdil, že je tu sloboda, sloboda prejavu. Ona tvrdila, že nie, on tvrdí, že je. No. Pozoruhodné je, že sa toho ujal veľký portál Topky, to si presne pamätám, a urobil z toho kvázi prieskum, do, podľa mňa do dnes najväčší prieskum verejnej mienky, lebo sa spýta ľudí, kto má pravdu, podľa vás Horecký, ktorý tvrdí, že je tu sloboda, prejavu ona hovorí, že nie je. Toto prieskumu sa zúčastnilo 25 tisíc ľudí, potom tu už zastavili. A 91% súhlasilo za dlho. 91%. <hým> tak teraz sa pýtam, koho reprezentuje koho? A Horecky a títo ľudia v Bubline. Mne sa páčilo, keď ja, ja mám vo veľkej úcte Mariana Leška, je to nesmierne múdry človek, môj priateľ. Ale po voľbách v Amerike, v komentári alebo v tom prvom komentovaní, povedal, že voľby v Amerike vyhral Trumpovi internet, čo je dôkaz o toho, v akej bubline, že internet. Tam som sa nezdržal, ale som napísal komentár. To je, Marian, môj drah, presne dôkaz, v akej bubline žije mainstream a internet žije tým reálnym životom, alebo výrazne reálnejším životom. Hm. Čiže títo ľudia, prosím aspektuj, teraz po amerických voľbách, to sú zase tí novinári, ja nehovorím, že všetci sú oportunisti, ale si myslím, že väčšina z nich sú oportunisti, oni majú príjemný, komfortný život. Tí ostatní, najmä tí mladí, prepačte, ja používam ten nepekný výraz, majú vymleté mozgy, ale oni to chcú mať, keďže sa nezaujímajú, keďže nekonfrontujú. Zoberte si Jozefa Banaša. Vy ste to povedať, že som označený za konšpirátora. Ja tu musím povedať, keď mňa niekto označí za konšpirátora, tak dnes som na to hrdý, lebo pre mňa mm. konšpirátor je človek, ktorý rozmýšľa a nie ochotný dristi, čo nám tu šúpe mainstream od rána do večera bez rozmýšľania. Čiže toto je pre mňa konšpirátor. Takže keď ma tak označujú, tak v poriadku. Ale že problém týchto chlapcov, týchto majiteľov pravdy, lebo ja delím ľudí na dve skupiny. Na tých, ktorí pravdu vlastnia a na tých, ktorí ju hľadajú. A keď je niekto majiteľ pravdy, tak s ním sa diskutovať nedá. To máte aj vysvetlenie, prečo ja si trúfnem do mojej talk show aj pozvať týchto chlapcov. Ale oni ma ešte nepozvali ani raz. Pritom patrím naozaj, nechcem teraz, proste to rozumieme, ale k veľmi rešpektovne čítaným autorom. Som rešpektovný zahraničí. Pozývajú na besedy do zahraničia a tak ďalej. Ale oni ma nepozvú, pretože si netrúfnú jednoducho. Oni žijú vo svojej bubline, a keď z tej bubliny vyjdú, tak sa čudujú ako záhora, ktorý ide na dialnici v protismere, že všetci idú v protismere. A sú z toho absolútnom šoku. No, Janka sa že čo sa to v tejto spoločnosti stalo, že je taká nálepková. No ale to si bolo vždy nie. To si pekne, Ja to ešte dodám. Všetci títo chlapci, najmä títo mladí novinári, títo, ako sme my zvykli hovoriť, Štréberi, títo Šplmúni. Willy Brandt mi povedal v tom pamätnom rozhovore jednu geniálnu vetu je to motto románu Zóna nadšenia. Minulosť každého poznáte podľa toho, ako sa správa dnes. A ja ešte pridávam, že tí mladí novinári, ktorí nezažili komunistickú minulosť, to znamená, že režim povahu človeka nemení. Takže títo chlapci, ktorí dneska sú totálne nabchaty do nejakých náťackých a ja neviem, akých zatkov prepáče, že tak hovorím, tak by za starého režimu vám tu hovorím, boli nabchaty no. do zádkov moskovských a varšavskej zmluvy, pretože to je o povahe človeka. Hej. Hej, Režim to... povahu človeka Preto hovorím, že asi, sa ta, asi to nie je nič nové, nič iné. Čiže toto Však... by boli všetci funkcionári Len by to bola bol iná farba, Zároveň nebola by modrá, farba. bola by červená. Niekto na telefónej linke, dobrý večer. Haló, počujeme sa. No zase nám niekto zložil. Dobre, ja zatiaľ využijem teda tú príležitosť na prečítanie ďalšieho mailu, lebo ich tu naozaj strašne veľa. Dobrý večer, Pabanáš, vy ste napísal knihu Zastavte dubček a dovolte niekoľko otázok jej obsahu. 3. V knihe píšete, že Stalin dal zavraždiť v Katyni 15 tisíc polských dôstojníkov na želanie Hitlera. Zaujímam odkiaľ ste toto tvrdenie zobral. Maria viete čo, všetko, čo je v tom románe napísané, sedí, len e, teraz nemáte mi zazle, zle, ja tu nemám svoje archívy a návyššie už som medzi tým spracoval toľko tém, že, čiže ja som si to nemohol vymyslieť. Hmm. Niekde to má doma zdokumentované, napíšte mi nám ja, sa pozriem vám to povedal. Dobre, druhá otázka, zaujíma ma, čo si myslíte o tom, ak by sme sa boli po nežnej pustili po stopách e, obrodného procesu, bolo by to bývalo reálne v čase FRA prežiť, nakoľko sa rozpadlo RVHP? Toto je dobrá otázka, ve to je v tej knihe, ja to nepíšem. Viete, čo pre mňa bol Aleksandr Dubček morálnou autoritou a dovolím si povedať, že keby sa stal prezidentom Slovenskej republiky, Československej, tam už vlastne bolo zjesť zbytočné v tom vode, lebo to už sa rozpadávalo. Ale tak by to inak vyzeralo na Slovensku s tým privatizáciami a tak ďalej. Ale pri všetkej úste pri všetkom rešpekte voči Aleksandrovi Dubčekovi, tak musím povedať, že v 89 roku už, ten, už tá doba pokročila. Václav Háv tiež nebol pre mňa žiadny optimálny politik. Ale treba povedať, že tam proste Dubček svojho... on už bol muž, muž starých čas, veľmi čestný, veľmi poctivý, ale už nesedel do tých čas. Už, nebol, hmm. už nemal tú dynamiku, už proste tamto bolo treba niekoho, niekoho, kto by bol dynamickejší. Možno, že tretia nejaká osoba tam mohla byť. Ma ešte jedna otázka od Laca. Utečenecká kríza. Neriešme veci Nemecka, Francúzska, Anglická ani, ani Sýrie, ako budú budovať svoj štát po vojne. Skúsme predkladať riešenia, vízia pre Slovensko, ako ich presadiť. To bol skôr si taká nejaká rada. No tak počítajte, ale zájistka utečencov, že my tu utečencov nemáme, tak jaká, čo máme riešiť teraz. No on hovorí, že my by sme v prvom rade na seba mali pozerať a na naše riešenie, ako my sa postavíme k tomuto problému. Viete tešnúcii? čo, musím poslúchačov povedať, že my sme poprvé veľmi malí. My sme v istom, žijeme v istom priestore, bezpečnostnom, politickom, čiže my tu naozaj nemôžeme sami Podobne ako mnoho hovoria ako Rakúsko, alebo ako Švajčiarsko. Dnes už nie sú časy, že by nejaké veľmoci vám garantovali neutralitu. To už jednoducho není možné. To znamená, že musíme samozrejme rešpektovať isté pravidlá európske, ale na druhej strane zase e, nemôžeme hrať tú hru, že si budeme tu do, do totálneho poníženia nechať diktovať proste. Len tým, že sa vymenila Moskva za Brusel alebo za Berlín, aby som bol presný. Čiže istú dôstojnosť a hrdosť musíme mať. A na to musíme hľadať spojencov. Tak, niekoho máme na telefónnej linke. Dobrý večer. Hello, hello. No, počujeme sa, nech sa páči. Pekný večer vám, prejmená Dobre. Prosím vás, pekne vám, na hosta jednu takú otázočku. A je riešenie vlastne dnešnej situácie, lebo je absolútna korupcia v štáte, rozkrádanie, ludinkázstvo, otrokárska práca za smiešnú plácku, nútený odskor mladých, vzdelaných ľudí do zahraničia, bez možnosti návratu k solidnému životu v rodnej krajine, nevymožiteľná práva, arogancia moci. Ja by som to nazval genocídou na vlastnom národe, čo popri demografickej krinke znamená aj totálny zánik národa. Takže taký výkrik do dotmi, čo robiť, lebo svet... Je aj Slovensko. Máme dneska tému uh, ak, uh, ako vyzerá svet, alebo kde je svet, mm. ale svet je aj Slovensko. Ano. Tak vám ďakujem za odpovedť. Ďakujeme veľmi pekne do počutia. No pán posluchár, ja tieto témy píšem v mojich kniach, čo vy ste teraz povedali. To píšem v mojich kniach a preto máme za to dosť nepríjemností. Toto nie je len problém Slovenska. Toto, lebo to hovoríte o ponížení, viete. Lebo keď človek nemôže zabezpečiť rodinu, keď polovica slovenských žen chodí vytierať zadky rakúskym a nemeckým penzistkám, to je poniženie. To no. nie je dôstojné samozrejme, ale to nie je len problém Slovenska, to je problém Maďarska, Polska a tak ďalej. A už vôbec nehovorím o Ukrajine, nehovorím o Rumunsku, Bulársku, bol som v týchto krajinách, tam je to ešte horšie a ešte ponižujúcejšie, ako je to u nás. Nevidím inú možnosť, viete, to teraz je, lebo vždy to bolo v histórii tak. Vy, keď človeku zoberete majetky, keď mu zoberete, ja neviem, čokoľvek, tak to ešte nejak strpí. ale keď zoberete človeku dôstojnosť, vtedy sa vzbúri. To, boli, to je vždycky dôvod každej revolúcie. Vtedy, keď už človek stráca svoju dôstojnosť, tak vtedy bere do ruky krompač a je mu to jedno. To znamená, že pokiaľ si neuvedomia mocný Europu, mocný tohoto sveta. Že kam, ako, ako sa už odtrhli od reality, tak potom riskujú, že jedného dňa tu na niečo prepukne, pretože ľudia stratia nervia a im to pôjde rozbiť, o, budú im chceť rozbiť hlavy. Takže riešenie je tu to, čo som povedal tomu pánovi, to normálne, ľudské, že si ľudia uvedomia, že tu ide aj o nejaké iné hodnoty. nielen o to, len brať a mať viac a viac a viac a viac. Pokiaľ si to neuvodomia, a musím povedať, som pesimista, lebo keď je dobre, kašlete na ostatných. Ste popísali ten mlinček politický, do ktorého kašlete pádru, na ostatných. Je, že, to, to čiže, čiže ja to vidím, viete, ten svet už není bipolárny, ten svet už je jednopolárny. To znamená, že len zase je tu, je tu vec taká, že keby keby došlo k nejakým vnútorným konfliktom, čo sa dá veľmi, veľmi predpokladať. Však si zoberte, že čo sa deje v Nemecku, však to o tom naše média samozrejme neinformujú. Takže zase tu nastanú potom tie extrémy tak, jak to bolo v Nemecku za Weimarskej republiky, keď sa na ulici zabijali socialisti, respektive komunisti a mlátili a vraždili ich nastúpujúci fašisti a tak ďalej. Čiže do nejakému extrému, ale neviem, či to ľudstvo vždy potrebuje nejakú kataklizmu, aby hm. niečo pochopilo. No, mnohýho... Neviem, či som dal povzúkať, optimistickú odpoveď. Ale to, toto nie je relácia o tom, aby ste vždy boli optimistickí. To je relácia, že mali by ste realisticky odpovedať a pokiaľ je tá realita negatívna, tak žiaľ Bohu taká tá realita je a trebu ju tak aj popísať. Toto som inak vďačný za túto otázku. Chcel som sa to spýtať aj ja, už som na ňu aj zabudol a dobre, že sa ju takto pýta v závere relácie. Sice sa nepodpísal alebo nepodpísala posluchačka, ale nevadí. Niektorí ľudia s sledujú, čo sa rozputalo pod pláštikom ochrany slobody a demokracie. Hovoria o tom, že prichádza nebezpečné obdobie cenzúry a umlčiavania nepohodlných, pričom sa už od slov začína prechádzať k činom, ako vy viackrát aj u vás v reláciách hovoríte. extremizmus má driemať hlavne na internete a tak sa vlády viacerých krajín rozhodli zakročiť práve na internete. Niektorí hovoria, že mierime do veľmi nebezpečného, do nebezpečného obdobia neslobody. Ako to vidíte vy, pán Banáš. Hm, Pozrite sa. Vždy tým mocne budú umlčovať hlas slobody. Jednoducho vždy. Internet je fenomén prirodzene, ale nie jediný. Keď ja vám poviem, že na môj list Merkelovej som dostal z Nemecka asi 10 tisíc ohlasov, z Rakúska 2000. A dostal som z Rakúska obálky kde mi, to niekde mám že kde mi poslala jedna pani, prosím, pekne ilegálny časopis, viete si to predstaviť, printovi, ktorý vychádza v Rakúsku, neviem, ako sa to volá, ktorý píše, je to mesačník, ktorý píše, ako je to naozaj, a to nie je internet, to znamená, že normálne sa do, dokončo sa to dá nejako objednať a tak ďalej. To znamená, že to sa vždy nejaký spôsob, nejaká cesta nájde. Pokiaľ začnú vlády zakazovať internet a začnú zakazovať tie alternatívne média, pokiaľ začnú zakazovať a čo sa dá očakávať alternatíve für Deutschland, Le Penovu a tieto strany, mm -hmm. tak nastane reakcia taká, že tieto strany budú mať dvakrát toľko, ako, ako by mali, keby ich nezakazovali. To tak... je prípad Kotlebu u nás. Ale čo si tu hovorím? Okay. Kotlebovi stačí teraz za tu v Bystrici sedím na jeho pôde zapaliť si hrubú cigaru a len to sledov A budú na ňo útočiť, budú ho a on bude rás samozrejme. <laughs> to znamená, že iná možnosť tu jednoducho nie je. Takže nech sa o nej rozhodnú. Jednoducho, to je ako voda. Vy keď vodu na jednom konci zatlačíte, na druhom vám vybej. Uh, opäť telefonát, vidím, že dnes ste teda poslucháčom riadne zaujali, čo ma samozrejme teší. Dobrý večer. Počujeme sa. A počkajte medzi tým, už asi zložili tak ono, keď pán Banáš hovorí tak chvíľko ešte na tom, na tom telefóne vydržte ehm, máme ešte niekoľko minút do konca, tak povieme si číslo 048 381 0101 hneď využijem ďalšiu možnosť a prečítam ďalší mail, čo si myslíte pán Banáš o tom, keby neboli politické strany a všetci poslanci by boli nezávislí počkajte teraz telefonát tak dáme priestor, samozrejme prednosť telefonátu a potom dočítam ten mail, takže dobrý večer Aló, počujeme sa, nech sa páči. Iba si stište rádio, lebo nás tam počúvate dvakrát. Počujeme sa? Áno. No, nech sa páči, môžete sa už pýtať, ste uh, veterí. Dobrý večer, Prajem. Uh, mal by som najprv asi otázku na pána moderátora, pána Korónio. No. Uh, čo ste si slúboval od tejto dnešnej relácie s týmto pozvaným hosťom? V akom zmysle sa ma to pýtate, čo som si sluboval? Chcel som, chcel som vyspovedať pána vanáša, s tém, ktoré považujem za dôležité. To bol jediný cieľ môj. OK. Môžem sa spýtať na váš názor, lebo veľmi rád sledujem vaše relácie. A ako moderátora tiež vás mám rád. Počúvam najmä relácie s pánom Vlkom. Mimoriadne bola moja obľúbená relácia s pánom Tomášom Keltnerom pred x rokmi, uh -huh. alebo tak ďalej. Preto nechápem trošku výber tohoto dnešného hosťa. Myslíte, Ako že by nepatril do vašej koncepcie? A máte po... Počkajte, že máte my... chcete mi povedať, že pán Banáš nepatrí do slobodného vysielača? Patrí, len ma zaujímalo, čo ste s tou reláciou chcel povedať. Myslím, ako osobne si myslím, že tam nepatrí, samozrejme. Z akého dôvodu? To by teraz zaujímalo mňa zase prezidentovať. Takého, že to je podľa mňa pokrivený človek a Eštebák. Je Eštebák? No a tak, toto môžete Počkajte, počkajte, pani. A to máte, odkiaľ túto informáciu, že som Eštebák? V... No, dajme tomu, no? dostupných verejných médií. Akých médií, povedzte konkrétne. A vy mi chcete povedať, že nie ste? Počúvajte, ja vám závidím tento váš problém o žiť, neviem, aké je vaše meno, ale žiť s problémom, že bana, že ešte, pak to vám naozaj nezávidím. No tomu, že vy nie ste môj problém. A máte dôkaz nejaký? Na... Počkajte, máte na to nejaký dôkaz? No tak nie sme na súde. Ale... Počkajte, vážený páne, keď stojíte za týmto tvrdením, prepačte, povedzte Alo. teraz vaše meno, vašu adresu, ja vás okamžite zažalujem a vy a, vy a vy budete musieť dokázať to, čo ste teraz verejne povedali. Pretože viete, čo je váš problém a vášho tvrdenia? Že na, Slo na Slovensku je zákon o upen postavený na princípe prezumpcie viny. Takže ja keď teraz verejne vyhlásim, že vy ste pedofil, prepáčte, ja sa ospravedlňujem, ano. tak vy mi teraz prosím vás, dokážte, tu vyhlásim, že vy ste pedofil, dokážte okay. mi, že ním nie ste. Prepáčte, že vám no. skočím no, do e, len to, že ja som pedofil, no. moje neznáme meno, že je pedofil, no v žiadnom médiu v živote a počkajte, počkajte vážne páni nechajte pán. ma dohovoriť ste no. demokrát no. e, nikde ste sa o tom nedočítal to že vy ste ešte bak no. to, jo, to ja som sa dočítal x krát v rôznych a médiách a čo tam písali? Čo tam písali? No, že Počkajte, ale čo tie médiá čerpali? Lotos. No počkajte, a čo tie médiá písali? Banaže, spolupracovník? Ale som povedal, čo písali. Písali, že ste eštebák, krici meno Lotos. Čítali ste jedného človeka, ktorý by povedal, že ja som ho udal. Čítali ste nejaký jeden... Prepačte, pane, viete, kto... Počkajte, musím vás opraviť. Upokojme ano? sa obaja. No, ja som pokojil. Dobre. So Viete, kto je to jediná to inštitúcia, ktorá tvrdí, že BANA spolupracoval s EŠTB? Viete, no kto? Jediná inštitúcia je... Aj... Ale prosím, pekne, môj zväzok som dal kolovať. Počkajte, uh, počkajte, pane. Jediná to, inštitúcia, pane, ktorá ja to tvrdí... Jediná je to inštitúcia, to ktorá tvrdí, že som spolupracoval s HTB, je EŠTB. No. Rozumiete tomu? Vám vás mi je ľúto, že veríte zločinecké organizácii, ktorá nemala jediný dôkaz. Ja som verejne Ach, okay. povedal, keď som bol v parlamente, že som 7 rokov bol Prepočkej, predvolávaný na... S pánom Korony, tak vám to? Ja som mu zase ani nečúval. Vážený pán, nič ste nedokázali. Povedzte mi, ja teraz, viete čo ja, no 15, ne. počúvate, 15 rokov hľadám na Slovensku človeka, ktorý má dôkazy o mojej spolupráci s Eštebe. Majte hmm. tú odvahu, povedzte mi vaše meno a adresu, aby ste mohli pri súde dokázať, čo ste teraz povedali. Urobíte to? Ja urobíte to? Počkajte, urobíte to? Stoíte si za tým, čo ste povedali? lebo toto je pre mňa životná šanca ešte sa nikto verejne neprihlásil tak ako vy teraz a nepovedal, že Banaž je spolupracovník EŠTV, tak keď si za tým stojíte, tak povedzte, ja som František Novák adresa taká, taká a hneď vás zažalujem, aby ste mali možnosť toto vaše tvrdenie prísude dokázať, spravíte to? Ja som František Nováč. Sa... No tak táka, vidíte. <laughs> tak choďte do materi neonej, <laughs> počúvajte. Ste, ste zbabelec, ste zbabelec a vôbec zažívaj nebude. nebudem počúvať, je mi vás ľúto. Aj, tak si žijte aj, do smrti s pocitom, že bána, že ešte bak, ja vám to vôbec neberu. A každý si budeme žiť do svojej smrti. Žijte do smrti a ja vám to Viete čo, ja, ja to skúsim, ja to skúsim no, asi no, skúsim takto, to tú, túto vec asi takto rozlúsknem, že, pán poslucháč, tak ak no, no. budeme vychádzať z toho, čo... Ja, ja nemám teraz ani, ani chuť, ani tendenciu pána Banáša. Budem hovoriť teraz za seba. Mm -hmm. No tak vychádzajme z toho, čo sa píše v médiách. No tak v médiách sa okrem iného píše, že sa teraz bavíte s konšpirátorom, že voláte do konšpiračného rádia, ktoré je ksenofóbne, rasistické, chodia sem nacisti. Dobre, ale dobre, veď to je fán, ja som vám za to vďačný, len vám hovorím, čo sa píše o nás v médiách. Čiže, vy, hej, ale vy vyvravíte oba nášovi. No ale v médiách sa o vás spíše toto že ste ešte bak. A ja vravím, že... No a pán poslucháč, o nás sa v médiách píše, že sme xenofóbi, rasisti, homofóbi, nacisti. To ja Toto sa píše v médiách. A ja hovorím v podstate každému, kto aj mňa označí za rasistu, xenofóba, homofóba, neviem. Čo? Vlastne to, čo povedal pán Banáš. Fajn, dohodneme sa. Znova to zopakujem. Povedal som to vo viacerých reláciách. A to, čo o nás tvrdíte, že sme tu homofóbi, rasisti, xenofóbi, nacisti, ak to tvrdíte... Ja nehovorím, že to tvrdíte vy, ja teraz hovorím všeobecne, že každý, kto toto o nás tvrdí, ja viem, že vy nie, vy, vy nás počúvate, vy nás máte rád, fajne, ja teraz hovorím všeobecne, kto o nás tvrdí, že sme takíto, tak nám to dokážte, a ak nám to dokážete, ja, vravím, ja vám zviažem vašu, vaše tvrdenia s vašou zodpovednosťou. To znamená, ak mi to dokážete, ja vám dám 2000 eur. Keď mi to nedokážete, dostanem 2000 eur ja od vás. A ja, ja rozumiem, ja, ja teraz chápem, čo vlastne pán Banáš hovorí. Dúkam 5000 že, eur tomuto to pánovi. Rozumiete, to že len, len treba chápať jednu vec. Ja ho neobhajujem. Možno máte pravdu vy. Len tvrdím, mhm. že my na Slovensku máme tento problém. Tu môže hoci kto o hocičom povedať Čokoľvek. Manáš je eštebák, je pedofil, tamten je tento. A problém je ten, že to nikto nepotrebuje dokazovať. Toto je ten problém. A, a pán okay, Banáš má teraz minimálne v jednej veci pravdu, že ak sa chceme takto baviť, tak dobre, ale potom to poďme zviazať so zodpovednosťou. Potom vaše tvrdenie musíme zviazať so zodpovednosťou a ja ho v tomto smere chápem, lebo ja na toto doplácam tiež. Ja chcem, aby moji kritici boli zviazaní so zodpovednosťou, aby keď niečo povedia, aby si za tým stáli a aby za to potom platili za toto vyjadrenie, ale ak bude pravdivé, budem zaň platiť ja. Okay. O toto mi Česk... ide som, vaše názory poznám samozrejme, pán Koroni, pretože ako som povedal, sledujem vašu, váš vysielač od vášho založenia takže zmiernim svoju retoriku dobre, takže že je pán Lotos ešteba, to proste povedalo jedno médium a nie je to overiteľné tak mi chcete povedať Uh, ale aj tak vyjadrím svoj názor, že proste nechápem dnešnú relevantnosť. Ale vidíte, ubať. nemáte, pane, jaký ste vyčudný človek. Prepačia ja sa, môžete ale môžete nemáte môžete jeden jediný dôkaz a, a tvrdíte. Ale nechaj ma aj poslucháča zareagovať samozrejme. Pán, pán, pán Banáš, môžete ma hovoriť. no uh, okej, okay, nie je to overiteľné, ale uh, proste no. main, mainstreamové <laughs> médiá sú toho plné. Hm. Ale plné, plné váš mozog môžete, je toho plný. Uh, nechajte, nechajte môj mozog na pokoji ja sa vášho tiež nedotýkam no. chvála Bohu uh, tak akurát teda vyjadrím svoje nespokojenie k slobodnému vysielaču, že dnešný výber hostia bol pre mňa veľmi veľmi nesympatický a ja zase musím povedať, že pre ňa bol veľmi nepríjemný výber tohoto posluchača. Banáš, ale ja sa s pánom Koróny, <laughs> dobre, dobre, už a počúvate, no. ale, nie kvôli tomu, že chce do toho zasávať, už no, aj dobrý, tak dve dobrý, hodne, dve za, minúty dobrý, presahujeme, dobrý, dáme, dáme. Okay, no. takže sa rozlúčime. Uh, vy nie ste iste prvý, ktorého dnes pán Banáš nepotešil, je tu kopec tých, ktorých ho zase potešil, mám tu veľa mailov pozitívnych a... O tomto je slobodný vysielač, chodia sem rôzni ľudia, niektorí ľudia potešia, niektorí nepotešia. Ja keby som mal vychádzať naozaj z toho, čo povie jeden, druhý, tretí poslucháč, tak za týždeň by som toto rádio musel zavrieť, pretože keď sem príde kotleba, tak niekto mi nadáva do, do fašistov, keď sem príde nejaký ľavičiar, tak nám zase niekto nadáva do komunistov, eštebákov a takto jednoducho, keby som z tohto vychádzal, tak vravím, do týždňa toto rádio zavriem, lebo vždy má niekto niečo proti niekomu. Ja naopak tvrdím, že... My preto na Slovensku máme aj preto problém, lebo my sme sa nenaučili diskutovať. My hneď hodíme nejakú nálepku, ten povedal tamto a zároveň doplňam a týmto končím. Nestojíme si za svojimi názormi. To je to, čo opakujem, keď niečo takéto poviete. Treba mať naozaj na to guráš a, a už keď to nahlas vyslovíte, keď ste už toto povedali, tak, tak potom to treba dotiahnuť do konca a treba si za tým stáť aj, aj v čase, keby vám to malo spôsobiť nejaké problémy. Lebo teraz ste hodili niečo tuto pred tisícmi poslucháčov na pána Banáša a možno sa to dočítali v mainstreame, ale opakujem, v mainstreame sa aj o mne dozviete hrozné veci. A tvrdím, že nie sú pravda. A len to tak proste pustíte do sveta, do eteru a teraz máme ja možnosť pre tisíckami ľudí povedať, že to nie je pravda. No, viete, preto je to problém. A preto si myslím, že jednoducho toto by, robiť, toto by sme robiť nemali. Keď to už robíme, tak si za tým stojíme a dotiahneme to potom do konca. No. Končíme, pán Banáš? No, vzále, no už by sme aj mali, už aj tak naťahujeme, ale sú to ešte nejaké maily. Či? Môžeme pokojne. Tak dáme ešte maily a potom, keď Zále. maily dočítame, tak okay. uzavrieme túto reláciu. Uh, uh, ja to som začal ten mail čítať, že čo si myslíte, pán Banáš, o tom, keby, nebol, keby neboli politické strany a všetci poslanci by boli nezávisle volení z okresov, ak by nezastupoval daný poslanec ľudí, ale svoje záujmy, tak v referende by mu to spočítal. Čo vy na to? Toto je, viete čo, to je väčšina otázka, ako manažovať politiku. E, v starých greckých polisoch bola rada starších, ktorí mali absolútnu morálnu a intelektuálnu autoritu a tí rozhodovali. Samozrejme, to sa dalo robiť v nejakom menšom celku, v nejakom 200-tisícovom štáte, ako bola Sparta. Zdá sa ale, že ideálny je kombinovaný volebný systém, lebo teraz si predstavte, že by bol volebný systém tak, že by bolo Slovensko rozdelené, a ja viem, na 150 volebných obvodov A bol by tam 150 nezávislých poslancov, alebo z toho, čo by stačilo. to no tak, ako chcete menažovať tú krajinu, keby každý mal na daň z príjmu iný názor. To sa jednoducho nedá. Čiže ideálne je kombinovať to na väčšinový a pomerný, aby jednoducho bol zastúpený zodpovedne aj, aj každý región, že máte tam konkrétneho človeka, ktoré, u ktorého môžete interpelovať, že počúvaj, tak my sme ťa volili do parlamentu a nerobíš to, čo ti my kážeme, samozrejme, alebo za čo sme ťa tam poslali. No a potom samozrejme musí byť aj istý princíp stranickosti, lebo tak ľavicová strana bude mať iný názor, treba znať tie dáne ako pravicová strana. Mm. Uh, poslucháč na telefóne linke, dobrý večer. Dobrý večer. Je Peter, Je stranavý. Uh, ja Dobre. musím reagovať na to, čo tam pred chvíľou rozprával ten poslucháč. Nebudem obhajovať nikoho. Ale presne toto je priam etalón človeka, ktorý príjima len svoj názor. Človek, ktorý nedokáže diskutovať. Presne v 89. Ja som stál v tichu, na tom amestí, kde v uliciach boli tie polievacie autá a mali pripravené vodné dela zasiahnuť. A môžem vám povedať jedno, že sme si vybojovali diskusie. Dokonca kontaktné relácie boli. Mohlo sa vtedy rozprávať dnes sa nemôže rozprávať. Stretne sa hríb s Havranom, stretne sa mesežníkov s, s, s niekým a títo ľudia majú taký názor, ako ho teraz pred chvíľou prejavil ten dočný. On nechcel diskutovať, on chcel len pošpiniť. A ten človek, keď rozpráva o tom, že mu páči slobodný vysielač, tak ten človek v prvom rade by si mal uvedomiť, že slobodný vysielač je iný ako tie ostatné médiá a práve tým, že povedal, že samozrejte je slobodný vysielač, tým pádom som predpokladal, že takýto človek bude posunutý niekde inde. A on v podstate poškodnil týmto aj slobodný vysielač. Nie len pána Banáša, ale aj vysielač. dobre, ale zase pretože, asi by nebolo pretože, dobre že... si takto zastaviť zájom needen na druhého a potom no, zase on bude reagovať a zase. No ja, sme, ďalší, že, ja nechcem, že... ja nechcem vyvolať takúto nejakú, ale no. jednoducho nechápem jedno, že prečo títo ľudia idú s cieľom zaútočiť, pošpiniť. Lebo toto isté sa stalo Lichnerovi asi pred tromi týždňami, e, tie som. Pod počúval info a tam tiež jeden provokater vyslovene s cieľom spraviť to isté to, čo kedy si títo ľudia rozporovali. Pozdravujem vás. a no, ďakujem. No som to povedať. Ďakujem, ďakujem pekne, veľmi údrove hovoríte. Ďakujem. No, treba naozaj uvedomiť len to jedno, my tu jednoducho voláme ľudí s rôznymi názormi a, a treba si zvyknúť na to, že tu, tu sa diskutuje u nás. Asi toľko k tomu. Ďalší mail doklepneme tie maile, končíme, už nebudem brať telefonáty, aby sme skončili maily a v nejakom ešte rozumnom čase pred polnocou. Dobrý večer, prajem. Po novembri 89 naši rodičia pre nás vištrngali slobodu, cestovania bola jednou z tých najdôležitejších a dnešní politici sa ňou oháňajú dodnes. Sloboda cestovania spôsobila iba to, že takmer všetci mladí a šikovní ľudia odišli do zahraničia a naši rodičia teraz plačú, že nemajú vlastné deti doma. Okrem toho sa rozbili rodiny, keďže otcovia väčšinou odišli za lepšou prácou do zahraničia. Otázka na hostia znie, či sa ešte tento vývoj dá zvrátiť. Presne, prestane tento masívny odliv mladých ľudí do zahraničia. Vrátia sa niekedy títo ľudia naspäť, aby som veľmi chcel chýbami Slovensku. Ďakujem pekne. Inak veľa zahraničných Slovákov toto rádio počúva, ktorí hovoria presne toto isté, že okamžite by sa vrátili na Slovensko, ale proste, že nemôžu sa sem vrátiť, lebo nevedia, čo by tu robili. Viete čo, ja hovorím tak, že pri všetkých problémoch a ich teda veľa, pán posluchačí, ich vymenoval jeden z veľmi vážnych, je dobré, že ten totalitný režim padol. Ale je zlé, že jednoducho tie naše očakávania sa nenaplnili. Však my sme tu už dneska tu aj naznačili, že ľudia odchádzajú a tak ďalej. Ja hovorím z hľadiska pragmatického, že keď by som bol ako mladý človek z Británii, tak keď máte 10 tisíc liber v Británii, tak je to určite menej ako keď máte 10 tisíc liber na Slovensku. Tu nám môžete začať s tým niečo robiť a podnikať. Ja by som si vrúcne želal, a k tomu mladých ľudí aj na mojich besedách, aj mojimi knihami, aby nabrali sebavedomie. Nech idú von. Nech sa tam naučia jazyky a tak ďalej. prax, robota a najmä sa prebíjať životom, ale aby sa vrácali domov ako tí naši dedovia v tej Amerike, ktorí proste mnohí v Amerike ostali, mnohí sa vrátili, tu si postavil chalbu, začal nejaké podnikania a tak ďalej. Čiže naučte sa tam nejakým pravidlám podnikania, odvahy podnikať, pretože my nemôžeme byť stále my Slováci v tej polohe a to ma vzrušuje naozaj, deprimuje, že mi stále dajte nám nejakú prácu. Keď ja sa pýtam ľudí, prosím vám vôbec nezáleží na, tom, že... nezáleží na tom, čo budete robiť, len aby bola nejaká robota. Tak to sme sa kam dostali, keď mi je to úplne jedno, že ja vo svojej vlasti som námezný robotník. To znamená, že tí mladí ľudia, ktorých odišlo niekoľko 150 tisíc zvon, ja ich chápem, že keď sa pozrú na to, ako je to tu na doma, v mnohých veciach, že proste si poď radšej sa nevrátim. No ale kto to tu má zmeniť, keď nie oni? Hm. Uh, nepočúvala som vás od začiatku, ale chcela by som počuť názor pána Banáša na výsledky volieb v Rakúsku, ak ste o tom hovorili, tak sa ospravedlňujem. Nie, o tomto sme zatiaľ nehovorili, ale už tam aj bol ešte jeden taký mel podobný. Uh, ešte sa vyjadrujete k volajúcemu, nebudem tie reakcie na volajúceho čítať, čiže otázka je k Rakúsku, k tým voľbám, ktoré sa teraz konali, v ktorých vyhral Fander Bellen, hofer bol porazený, že čo na to hovoríte? Tak pozorú, že vyhral bývalý komunista, nikomu to nevadí. <laughs> No, spojili sa všetci proti jednému nebezpečenstvu. Uh, preskakujem teraz všetky tieto maily, ktoré reagujete na poslucháča, lebo sa tu rozsypalo vrece s nimi a nakladáte poslucháčovi a to zase nie je celkom správne. Mám otázku. Ale Áno, mám... ja sa ospravedlňujem tomu poslucháčovi, lebo viete, to je tak, že keď niekto vám dá podpasovku, tak potom tá emócia je väčšia. Takže aj. ja sa dodatočne aj tomu pánovi, hoci sa hambil priznať svojmu menu ospravedlňujem. Uh, a ešte jednu máme túto, že či ste zachytili informáciu, že mimovládne organizácie pašujú tisíce Afričanov do Európy. Dnes to myslím vydal konzervatívny výber my sme to aj sdieľali ma tam byť aj nejaké video. Zachytili ste to Asi... Čoti, nie, nie, nie, Toto nie, nie, neviete nie, nie, túto informáciu. Neviem, uh, dobre, a posledný maila končíme. Uh, pozdravujem vás oboha Pozorne, počúvam otázka pre Bána Banaša, Ak, uh, ako by sa na Slovensku dalo zvýšiť platy, ale aj pre všetkých nielen v parlamente, lebo teraz je všeobecná mienka, že to stačí, že tá minimálna mzda je adekvátna, lebo minister práce sa vysmieva aj učiteľom aj zdravotným sestrám, ale aj všetkým, ktorí by chceli viac. No a ešte píše Janok u Kotlebovím hliadkam, mal som možnosť cestovať vo vlaku, v som zahľadol kotlebovú hliadku, ale na to som videl aspoň štyroch policajtov, ktorí chodili za kotlebovcami. Mne sa zdá, že preto chcú zrušiť kotlebovské hliadky, lebo policajti musia zdvihnúť riť a musia robiť niekvoli cestujúcim, na tých im vôbec nezáleží a ktorých by mali chrániť, ale aby mali nejaký konflikt s kotlebovcami. Váš názor na kotlebové hliadky ho ešte zaujímal. Ale to ste už asi aj hovorili. To som už tým hovoril. Tým samozrejme, že takáto vec by nemala byť, keď by si štátne orgány plnili to, čo ich húľov. Hmm. No a otázka, ako by sa dali zvýšiť platy pre všetkých, nielen v parlamente. No Viete otázka. čo, to je tak, že... <laughs> taká. Máte, To máte z hľadiska celého národa, je to takisto ako vo firme. Ten, kto sa nedá, kto ide za tým, samozrejme musíte odviesť istý výkon, ale ten, kto si ten plat vo firme vybojuje, tak ho jednoducho má. Ten šéf má istý limit peňazí. No tak čo siť komu zvyšiť plat? Tomu, kto sedí ticho v kúte, alebo k tomu, kto tam chodí a ho otravuje, hovorí počet, tak ja tu robím, ak sprostí 12 hodín denne a nedáš mi nič. No tak dá tomu, kto proste za ten svoj plat bojuje. Tak, dobre, týmto mailom končíme. Uh, žiaden ďalší tu už nemám aj tak už by som nečítal, lebo máme už tesne pred polnocov, ešte ideme do takže aby som sa aj ja v nejakom normálnom čase vrátil uh, len zopakujeme že pre tých, ktorí by vás zajtra chceli vidieť na žuvu a sú tu niekde v okolí Bystice. tak do obeda, do obeda ste na vysokej škole, tam budú hlavne študenti to nič, ale potom ešte po obede po obede som o 17. hodine na... Pobočke knižice Mikulaša Kovača na Fončorde, Fončorde, neviem, tá ulica myslím, Hilemnické. To či si či nájdu, si... keď si dáte Jasne. stránku jo jozefbanaz.sk tak tam tam myslím, v pravom plánat. rohu máte také že, že besedy a keď si to rozkliknete tak tam máte harmonogram po mesiaci takže tak, tak, tak, tak. si zrolujte na december a tam presne máte kde sa to bude konať myslím že tam je adresa čiže to podľa toho nájdete tak o 17:00 zajtra no, ste pozvaní no, no, no. tam môžete pánovi Banášovi naložiť že ja rád diskutujem <laughs> z očí do očí hej. <laughs> tak ja si vážim že ste prišli ste jeden z tých ktorí teda sa neboja chodí do slobodného vysielača neobávajú sa tej nálepky ktorá potom niekedy príde za to si vás vážim, to som vám vďačný, aj za iné veci samozrejme tak majte sa pekne do počutia a ja ďakujem a ďakujem tým poslúhačom, ktorí vydržali nás počúvať ktorí by ste nejakým spôsobom boli chorí v tejto chvíli už akýmkoľvek spôsobom z čohokoľvek, čo ste to počuli tak si dáme Simonku Martausovu na záver ktorá nás zaspia pesničku Buď mi doktorom, táto pesenba mohla vyliečiť z nejakých tých bobých nálad, tak majte sa pekne do počutia ďakujem. Doktorom, buď mojou pevnou oporou, šípom a morom, ktorý čaká za hrou. Lieč srdcemi, ak dlho leží na zemi. Lieč mi dušu lieč, až potom mi opustím preč. Buď mi lekárom. Čistý lík od pohárov, víťatok strach, nielen v návštevných hodinách. Víť z obavy, každý pohľad nezdravý. Vieť mi dušu vieť, až potom mi opustím preč. Ako čistá voda čerstvých liek. Pozorný dľad a správny teď, buď mi hneď. Na čerstvý vzduch vezmi ma, moja krvná skupina. Čo zaberie na všetko. V každom postorí láska rany zahojí V každom trápení počkaj na mňa, môj žení. To, čo lieči svet, je každého srdca stred. Ako čistá voda čerstvých chvied, Zorný tlak a správny tiek. buď mi hneď, na čerstvý vzduch vezmi ma. Čistá voda čerstvýchne, vzorný tlak a správny teň, už Dovzdám sa ti, k tebe sa obrátim. Keď prší z oblakov, lieč mi prosím hoci ako. Keď prší z očí, tak so šatami mokrými. Lieč mi dušu lieč, až potom mi opustí.